Ja, så är det den 22 januari 2020 och vi är samlade Simon, Patrik och jag, Martin. Och vi tänkte prata om härligskomet som Simon och Patrik har forskat kring ganska mycket det senaste halvåret. Så jag tänkte direkt slänga över frågan till er. Vad var det egentligen som gjorde att ni att började forska kring härligskomet? Ja, det får man väl säga var lite mitt. Uh, oförstånd och uh, uh, fåfängande om man ska <laughs> Nej, för det var nämligen så här att ja, men, vi har ju diskuterat uh, uh, tyckhållsmodellen med uh, uh, astronomer och sådana som anser sig har någonting att säga om astronomi och eh, man möts ju av ett eh, väldigt kallt sinne om man ska uttrycka sig väldigt försiktigt och diplomatiskt. Då att det är ju ingen som tycker att det kan vara någonting med det här, trots att eh, vi har väldigt mycket. Eh, i våran vågskål nästan, jag, jag vill ju säga att vi har ju allting som vi har tittat på i våran vågskål inklusive geometrin då, och, och, och geometrin det är ju liksom eh, eh, väldigt eh, basal eh, Matematik och logik, va? om någonting fungerar geometriskt och någonting annat inte gör det, och man dessutom kan demonstrera detta, det vill säga rita upp med linjer och så vidare och titta här: det här den här modellen fungerar geometriskt, och den här modellen fungerar inte geometriskt. Ja, då tycker man ju som sagt att man, <hör> att man har tunga argument, men det, det har inte vårt vår tids de är väldigt förtjusta i, i vad ska man säga. Abstrakta och långsökta förklaringar på saker och ting. Och det spelar liksom ingen roll hur mycket man påpekar att den här förklaringen är väldigt abstrakt och långsökt. Det kan inte ifrågasättas i alla fall. då. Men nu ska vi inte ta oss in i det utan nu ska vi prata om varför börjar vi eh, titta på Helles Komet. Och det var just det här att i en sån här diskussion så kom det upp att ja det här med ni, ni tycker att eh, tyckosmodellen stämmer. stämmer väldigt bra med, med planeternas positioner och solsystemet och i solsystemet sådär va men ni skulle aldrig kunna få in en, en, en komet i den här modellen då och med de här eh, axiomen som modellen har då och det är ju alltså cirkulära rörelser och konstanta hastigheter mm. och en, en komets bana den är ju väldigt väldigt elliptisk då enligt den modellen vi har idag, då. så, så och en, en cigarrformad bana är det vi har på kometer. Mm. Och de rör sig jättefort när de, de har väldigt hög hastighet i det inre solsystemet, men sen så när de kommer utanför solsystemet så. Har de en lägre hastighet då va? Mm. Men hur som helst, det var i alla fall så det började med att jag eh, utmanade och faktiskt slog vad med en tyckosdissident <här> eller vad som kallar det på nätet mm. om att vi kunde få in en komet innan det här årets slut slog jag vad med en kille med 100 dollar. Ja, det jag hade väldigt... ju liksom ingen aning om vad eh, så att när jag berättar detta för dig Simon mm. så blir det ju lite mm. bara, nej men <skratt> <skratt> oj oj oj ja, det, var, ja, det var lite bristet, liksom. uh, ja. oj. Och det, det gjorde du och uh, nu idag kan jag bara tacka dig för att du gjorde det för att det var ingenting som jag hade skulle ha ens vågat att, att börja på och titta på kometer jag menar vågat det vill säga, jag, hade liksom inte, jag hade inte studerat komedier en gång Men jag inte börjat studera komedier när du slog detta valet mm. Men det har nu visat sig uh, att jag har gjort stora framgångar och um, det vill säga att vi har klarat att få in kometen i Tycosium, som är alltså den planetarium som, som Patrik har uh, bildat och konstruerat med sina kunskaper av uh, uh, Java och sånt. Ja, programmering. Programmering. Ja. Uh, och det inte jag hade förväntat mig att det skulle gå så bra men vi måste starta med att förklara i alla fall eh, till lyssnarna hur, viktigt komet, hur viktiga kometer är i, i astronomin i astronomihistorien egentligen för att kometer är då som du sa Patrick de, de skulle då vara eh, små objekt som åker i sigar formade Eh, områdsbanor. Väldigt väldigt smala ellipser och ska då åka jättefort när de åker förbi oss förbi vårt solsystem, förbi våran sol och vår jord. Och sen så ska de då åka långt, långt, långt bort och så sak, hela tiden sakta ner, sakta ner och så, så plötsligt ska de bestämma och svänga runt och komma tillbaka till oss. Det, det är officiella eh, banorna och kometer. De är avlånga cigarrformade områdsbanor. Alla komedier ska göra det. Men här Halles komet då är, är just så här. Den ska göra den här konstiga formen av uh, områdsbanor. Men i Tycos uh, modellen så har vi ju då uh, till exempel uh, våra yttre planeter uh, från Jupiter till Pluto som går runt i runda ringar men de här ringarna är faktiskt det är ring det är så, hur ska vi förklara det? Det är runda områdesbanor, men medan de åker runt så gör de um, kringlar liksom. De gör spiralformade um, uh, former. Mm. Så att <skratt> jag tänkte: Låt mig pröva först då, om Halli kan också vara, ha en sån slags uh, områdesbanor. Det vill säga en rund, cirkulär uh, områdesbanor, men men alltså spiralformad alltså, den här spiralen är lika bred som um, spiralen av alla de här um, planeterna är lika bred som uh, uh, the distance between the sun and earth alltså två gånger två au ska är det bredden av den här spiralerna mm. Jag vill, jag vill avbryta det lite så man bara tipsar om det för nu sitter vi här och pratar på en, en podd om, om mm. sådana här saker och det, det, det är lite svårt att förklara då. En, mm. en bild säger mer än tusen ord som man säger men jag kan rekommendera ni som lyssnar att, att, att gå in och vi, vi lägger en länk till, till Kosium mm. i programmet. Och då gör man så att man går in i Tyrkosium och så ser man till att Tyrkosium är igång. Och så kan man sätta så att den, den tar och hoppar fram en månad eller ett år varje sekund. Och sen så går man in i menyn som heter Trace. Och sen så ser man till att Trace är påslaget. Och då kommer man att se precis vad det är för slags kringler vi pratar om. Och man kan också slå på härligst komet i eh, Tyrkosium nu också. Så kan, man, så kan man se precis uh, vad det är vad vi pratar om för, för spiraler och kring, eller kringlar uh, mm. kring den här banan. Då. Mm. Ja. Men, uh, jag, jag själv ska också liksom ta det, äh, sagt det nu. Uh, vad jag ville uh, nämna, jag nämnde uh, nyss er att varför är kometet viktiga? För att uh, det var ju då uh, Edmund Halley som då gav namnet till den mest kända kometen som vi har Hallys komhet. Edmund Herley var en äh, väldigt äh, han var väldigt välstående man väldigt rik från familj. Han var faktiskt sponsorn av äh, Isaac Newton. Han, han, det var han som betalade för äh, Newtons principia-bok att bli tryckt. Äh, utan ut, om, inte, om det inte vore för Herley så kanske inte Newton hade, eh, jag hade inte pengar för att lycka boken säger man. Står det skrivet i gamla böcker. Så det är Halle och Newton var väldigt eh, nära vänner då. Och mm. eh, det är viktigt att, ja, att förstå. För att, det var ju så att kometer var en stor, stor mysterie för alla astronom, astronomer på den tiden. Nu mm. snackar vi om ungefär <coughs> ja, eh, när när Newton levde så i 1680 ungefär så eh, skulle han Newton sett sett, 1682 var då eh, härlig. Hon kom härlig förbi. Mm. Men eh, och det skulle. Det var så viktigt för att eh, Newton hade då kommit fram med sin teori att kometerna kommer, i, kommer inte i regelbunden, regelbunden perioder. De kan komma före tidigare eller senare på grund av perturbations. Mm. Alltså the perturbation theory som är nu gäller för i hela rymden enligt officiella astronomin. Men förlåt, var det Newton som kom på uh, perturbationerna? Eh, från början Och hade man hade man de fram ja. redan i eh, ja. slutet av 1600-talet alltså. Det var så. Jo oh, ja, ja. Ah, det var jag ah. sen var det alla de här fransmännen alla Plas och Lagrange som, som utvecklade den idén. De var ju stora Newton fans och uh, utvecklade och så satt uh, månader och gjorde fruktansvärt komplicerade beräkningar om när kometen skulle komma tillbaka. Den här led kom som de, ja. Det var stor stor strid mellan dem då vem som skulle då klara att beräkna när det kometen precis vilken dag eller vilken. Mm. Och, Kan du kan du förklara mm. vad en vad perturbation är och, och liksom, alltså, ja. i alla fall den första mm. Mm. Perturbationen ska vara då alltså, the influence of the other planets <coughs> för en komet, alltså, en komet ska då, Det ska då vara så att kometen kan bromsas eller accelereras. Eh, enligt hur nära den kommer eh, Jupiter eller Saturn eller jorden och sånt. Så de, de, har, de har gjort någon slags. For, de, de har kommit upp med några formler som gör att de menar att de kan eh, beräkna hur mycket, hur, hur mycket kometen sakta ner eller eller rör eller, sig fortare. Mm. Och, och det, det ska förklara varför kometerna menas ha en kaotisk. Um, Uh, motion. Och här kan jag bara läsa en kort setning, kort sentence. The prevailing view among astronomers is that the orbit of Halley's comet cannot be calculated exactly, because the orbit would be chaotic on a timescale of only 70 years. Här är så att Halley-kometen bakom ni varerade ut i fem eller ut i sex så om, om man inte kan en gång beräkna Only Times vara 70 år, så, så kan man ju inte beräkna någonting. Om Nej, men precis. Men, och sen ser det ju så intressant också det här att man, man kan tydligen beräkna att man inte kan beräkna den då. Sen är det ju också det här och det, det driver ju mig. Det, det får du krypa i med att jag menar, det här med de här perturbationerna om man, ja, man kommer upp med dem då och, och så säger man att ja, det är liksom... Uh, Uh, Jupiter och Saturnus inflytande över kometen och det är ju ett rent och, och, för, och för mig väldigt långsökt antagande det är ju det är bara ett rent matematiskt antagande det finns inget sätt att, att vetenskapligt bekräfta det här, alltså det vill säga med observationer mm. eller experiment mm. så kan man vare sig bekräfta eller motbevisa detta för det är liksom bara ja, vi, vi antar att det är så här mm. för att då kan vi hävda att det finns en anledning till att vi aldrig kan uh, uh, förutsäga precis mm. när en, en komet kommer då. Mm. Ja, de, har slags, de har en slags buffer liksom. En buffer ja. som, som ja, de kan visst. bruka, så att säga, Nå, det, där, vi har inte uh, ingenting, liksom, in, ingenting kan man veta helt och hållet. Så det, det är alltid mm. perturbation som kan ändra sakerna. Så det är väldigt <laughs> finns saker att ha, liksom, uh. Mm. Att kunna säga. Så, men nej, nej, astronomer kommer att säga till dig: Nej, nej, personer är fruktansvärt det är exakta och sånt och så vidare. Men det är ju inte så. Det, de, alla de här som jag nämnde förut, de här fransmännen och engelsmännen också som försökte. De har ju olika tider till härlig kommer tillbaka och tillbaka. Det, det var helt stor kaos. Men, eh. Så skulle någon då ha klarat i alla fall att ja, spå precis när den kom. Men så de, de, Newton blev, fick hyllad för att han hade uh, förstått då hur man skulle beräkna den. Men Hallys komet har <går> detta, är, detta är saken. Hallys komet menar man då kommer runt vårt solsystem i, i en slags U-formad uh, trajectory. Va? I, I form av U. Så att den går liksom bara åka förbi en gång. Så. Men i, i, i Tycus-modellen så som, som vi har nu uh, testat så kommer härlig runt i de här kringlarna så att man så man kan se i ett eller två år före eller ett, ett eller två år efter. Så att det finns en, en time window som är mycket längre där man kan se härlig. Så att det har varit det har blivit confusion för att ibland så har man sett en komet som... som när man väntade på härlig så var det några som såg eh, en komet som kom två år före. Eller också eh, två år efter. Det är ungefär tre år liksom. I tre år så kan man se härligt. Men det vet, man, det vet man då inte. Det, det kan man inte tänka sig enligt kopernikanska uh, teorin. Man kan inte, så varje gång de har sett en komet ett eller två år före som uh, härligt skulle komma så har de sagt, nej det var, det är en, annan, det var en annan komet. Mm. De har sagt, nej det, det var inte härligt. Det var en annan komet som vi såg uh, två år före vi väntade på härligt. Mm. Eh, och det, ja, det, det, det är ju så att, att enligt eh, den newtonska liksom den, så, så kan ju bara hallys kan ju bara passera eh, solsystemet en gång det kan man göra så det ska inte vara möjligt att se hallys ett eller två år före men enligt tekos visar, visar vi nu med våran Tycosium att man kan faktiskt, Halley är near enough to be seen. I alla fall eh, efter 1700-talet när man är teleskoper så kunde man se här tidigare eller, eller senare. Och då har det blivit stor confusion. Det var ju då de började studera riktigt härligt det var 1700-talet. Och så att där blev det confusion för att det kom då det blev observationer av några kometer som kom fel tid enligt deras beräkningar. Men vad har de klarat att göra? De har alltid sagt nej, det var en helt annan komet. det var den som han typen där såg i, i Tyskland. Det var en annan komet. Och så har de gett namn till de här andra kometerna. Men det var alltid Hallis. Och det är roligt att helt väldigt nyligen har jag hittat en bok eh, som heter The Quirky Sides of Scientists. Och där skriver en här David Topper eh, om att Newton själv hade sett en komet. Alltså, när Newton levde eh, man kan ju bara se här en gång i, i livet. 75 år. Ja, två man är en... en... <laughs> man är... Ja, okej. Okay. <laughs> Men typer. är det men ja. i Newtons tid var 1682. Då, då kom härlig förbi. Men han såg en komet som de kallade The Great Comet i 1680 och 1681. Alltså den skulle gå förbi jorden mellan 1680 och 1681. Och den kallar de inte härlig. De, då, det var The Great Comet. Det var en helt annan komet. Och sen skriver David Taaper i den här boken att uh, han har en kapitel som heter A Change of Mind Newton and the Comets alltså S med uh, frågetecken av mm. mm. 1680 and 1681 mm. och då visste det sig att Newton, trots att han i hans uh, bok, väldigt kända bok den största boken han skrev, principia så har han en teckning av den här uh, 1680-1681-kometen som är en, en enda som um, kommer i en uformad shape och Kommer och går i 1680 och 1681. Trots att han har den teckningen så efterpå så skrev han att han trodde att det var två kometer. Två separata, annorlunda kometer. Mm. Så, men alltså i 1682 då? Alltså, nu snackar vi om The Great Comet som kom i 1680 och åkte runt solen och åkte bort i 1681. Sen skulle året efter skulle Hellig kommit och det var det är officiellt va? Hellig kommit i 1922 men jag har också jag har ju forskat nog, jag har hittat andra sådana här eh, tillfällen där man har sett komedier komma ett år före eller två år före mm. eller ett år efter och det finns andra exempel av mm. i 1910 det finns det flera, väldigt många olika komedier och de har bara kallat dem andra namn för att de, de stämde inte med officiella beräkningar. Mm. Uh, så det har bara varit en stor, stor confusion runt omkring kometer. Uh, eftersom de kunde inte liksom acceptera att man såg härlig komet uh, ett år eller två år före. För ett år, bara ett år före skulle vara så långt borta som längre borta än Jupiter. Och då kan man ju uh, på den tiden ha med teleskoper för att se en... Alltså Hallis komet är ju bara 15 km bred. Det är en liten, liten sten. Vad det, det, det nu är. Mm. Uh, uh, vad, är det, vad är det du säger, Patrick? Att man, man säger att det är en... Uh, dirty snowball, säger man också. Ja, just det. Att kometer är, är, är, består av is och vatten. Ja. Ja. Och ja, det när det kommer också, nära ja. solen så förångas detta. Och, ja, ja mer, det kan man ju, det det kan man ju tänka sig. Men det okay. finns ju ingen, okay. inga, inget sätt att vara sig... Mm bekräfta eller, eller uh, motbevisa det. Men, men jag menar det vi vet om kometer det är ju att de är uh, någonting som uh, far fram över himlen med en stor uh, kvast. Liksom. De brukar väl kallas för whiskered stars har jag hört att man kallar dem för. Alltså mm. stjärnor med, med uh, morrhår på. Liksom. så mm. att De har ju en svans då. Jag vill bara passa på också att tipsa lyssnarna om här att om ni går in, om ni klickar på den här länken som finns i programbeskrivningen så att ni kommer till Tykosium. Så, så kan ni se precis vad det är vi pratar om. Om ni, om ni bara gör på följande sätt, om ni går in på datum längst upp där i Tykosium och så skriver ni 1680 då. Och sen så sätter så ni så att ett år är lika med. Eller en sekund är lika med ett år kan man ställa in där. Och sen så går ni ner i och öppnar upp trace-menyn. Och så klickar ni i längst ner. Men, och sen ja, men först, så, först, måste de aktivera hellig under. Under Planets. Ja man måste inte göra det Simon. Men. men yes, det, nej. Det fun Traceen funkar ändå. Men visst. Aha. Gå in under Planets också. Och slå på Hallis. Det, ser ju, okay. det är ju enklare att se vad som händer då. Aha, eh, och, sen, och sen så klickar man på Run. Och då mm. så kommer ni att se. Eh, Hallis eh, fara in i. <hör> i solsystemet och eh, svänga förbi jorden. Alltså den gör ju liksom cirklar och, och, och jorden befinner sig i närheten av de här eh, öglorna som härligst gör då. Mm. Och det som är så fascinerande med detta också, det ska jag väl komma in på snart Simon, det är ju det att jag menar, den här komet och kometer överhuvudtaget, det har ju varit ett problem, alltså. Och man, man, man har ju sina perturbationer och man håller på att räkna och, och sådär. då, va? Ja. Men som vid alla de här tillfällena, så alltså, det det, det är ett synnerligen märkligt sammanträffande då att varje gång Hallis kommer förbi då ungefär vart 75 år mm. så kommer det en massa andra kometer ja, just det. som man ser va? för det kan ju ja. inte vara Hallis för Hallis kan vi bara mm. se en enda gång då, va? Mm. Eh, och, och, och det har ju till och med varit så att vissa datum historiska för för Hallis passage de har man inte tagit med utan man har kommit på andra datum och så vidare. Det har varit väldigt mycket märkliga förväxlingar här. Kan du berätta det. lite om det? Ja. ja, det finns alltså idag det finns eh, i histori historiska böcker så finns två olika listor av när det skulle kommit förbi under århundraden. Århundraden. Och den officiella har en viss eh, lista. Men den andra är lite äldre och går tillbaka till 1800-talet ungefär 1700-talet där um, um, en viss de Pont de Coulon en fransk uh, expert av Hallys. Han hade gjort en annan lista av då, ja, från uh, ja, Jesus Kristus till idag um, uh, som är helt annorlunda, men det finns många många, de, de sista datorna, de stämmer med varandra men när man går tillbaka i tiden så stämmer de inte då uh, med varandra Det finns liksom två lister som uh, väldigt, väldigt uh, seriösa och uh, akademiska lister som är i, i tvist med varandra mm. och då när jag först Försökte då få Halle att fungera med de här 75,6-perioden eh, som jag menar är regelbunden. Så stämde då inte den med den moderna listan så mycket. Eh, den stämde de, de sista åren, de sista passages. Eh, hur säger man passages på svenska? Alltså, den Passager. Tillbi. Passager, mm. ja. De sista passagerna, passage, den sista var 1936 och sen går det till 1910, 1835. Ja, de stämmer men sen så, så blir det fel längre bort i tiden. Men det Ponticolans lista tog jag då och, och checkade den. Den fungerar ganska <laughs> helt utmärkt. Det vill säga... I Taikosum så kommer Halle tillbaka på de dator som han har på hans lista. Hans lista är då en lista som man gjorde med idén att, att Halle hade en uh, ungefär 75-26 års period. Och det är det jag menar att den har. Mm. Men den har då blivit till sidoställd. Det är inte den lista man följer längre. Den, men det, på det colain var ingen... <laughs> amatör. Han var the highest authority i Frankrike av Halles mm. <coughs> Och så, då, så, det, det, så är det. Så officiellt, man har liksom det, det man har liksom ändrat på de här Ja. Uh, yeah, uh, the supposed passages av Halle under tiderna. Uh, men så so, det, det är helt fan, det är mest fantastiska att den moderna listan har nu ändrat till och med eh, dator som Harry själv brukade. Till exempel 1305 hade Harry på sin lista Harry själv. Men nu har man ändrat det till 1301 1301 fyra år, skillnad och, och så vidare och utan, utan att man förklarar det det ska vara då perturbation som gör att Halle är så väldigt oregelbundel. Men, Men alltså, det, det, alltså det är ju fullständigt häpnadsveckan. Man måste bara säga någonting om det. att Man, man liksom går och ändrar historiska datum för ja. när Halle skulle varit här. Och man ändrar även Halles egna datum. Och, Edmund och, Halles egna datum? Ja, och, och ja. Man, man har ingen... Eh, liksom förklaring till varför man skulle göra det Nej. och det kan man ju Nej. naturligtvis inte ha heller och jag menar de här per perturbationerna då, de, de, de kan ju naturligtvis bara gälla för framtida mm. att försöka räkna ut framtida passager man kan ju liksom inte ändra historiens Nej. gång med dem eller? <laughs> Nej, men nu vill jag, jag, jag eh, ja. klart göra en sak ja. för lyssnarna eh, man, ska ju, man undrar väl kanske vi, vår antikosium är ju en planetarium kan man säga. Alltså en, en, en animated planetarium. Som jag har visat då stämmer med den gamla listan av, av passager. Men det finns idag ingen annan planetarium. Alltså sån här digital uh, simulator. Som stämmer med Hallys passager. Det finns inte en. Alltså, till och med Stellarium och um, JSRI um, det finns olika sådana här planetarium. Om man, om man lägger in då uh, Hallys uh, passager, då är de helt fel. Här ligger långt bort eller, på en sidan eller den andra. Så det finns ingen uh, idag, finns det ingen uh, simulator som stämmer med Hallys officiella siffror när den skulle då för förbi jorden. Mm. Och, men, kanske vi ska förklara att här kommer väldigt nära jorden. kommer ibland 0,15 AU som är liksom väldigt, väldigt nära jorden. Och de, ingen av de här existerande planetariums stämmer alls. Varken med den moderna listan eller den äldre listan. Och då undrar man, varför det liksom, var, hur, kan de inte, ja, då, ja jag, har visst, jag har ju snackat med en astronom Patrik som säger att ja, det skulle väl behövas för mycket computer power för att <laughs> beräkna hur härlig eh, behärskar sig i en simulator. Ja, det kan man inte tro på i, i, i 2020 nu. Att man inte kan lägga in här så som de menade har och, och det är under rådorna. Den enda som fungerar ganska bra är Tarkasen just nu. Ja, ja. Ganska Nej, jag, bra jag, jag, jag, jag, ganska jag. Bra, jag vill bara... Var, ja. Äh, ja. Ganska bra, det betyder att äh, alla de äh, datorna som härlig har och också, vi är så alltså, äh, tillbaka till 130 BC då har vi i tekkasium härligt som kommer inom vårt solsystem lite lite grann, förbi mars kanske men väldigt väldigt nära jorden alla de datorna som är från den gamla äldre listan av passages äldre listan var ju då baserad på jag antar en, en regelbunden, alltså ungefär 25 6 år jag kommer kommit fram till 25,6 år. Härlig kommer tillbaka varje 25,6 år. Och en, en mer exakt cykel av Halle är 227 år. Som är då tre gånger 25,6. 227,0 ungefär. Varje 227 år så kommer härlig tillbaka på samma plats ungefär. Mm. Eh, vi kan ta då när det kommer väldigt nära jorden. Och går 220 år framåt och de kommer tillbaka precis nära jorden igen. Så Halle har en lång cykel av 227 år. Det, det, det vågar jag säga nu. Det, det, det, det stämmer då. Och varje 227 år så gör Halle en uh, väldigt speciell um, passage. Alltså den kommer först över jorden, snurrar runt och åker under jorden. Men då är det så att när, när Halle kommer, här kommer den, ibland ser den framför solen och kan man inte se den. Eller så är den bakom solen. Så att man, ofta kan man bara se en av de här två passagerna. Och antingen ser man den första eller den andra. Det, kommer, det beror ju på vissa omständigheter. Och då kan man liksom ja, då kan man ta fel med ett år där. Väldigt lätt. Eh, från, från en period till en annan. Detta är bara för att förklara liksom varför det har blivit så mycket confusion över Alice-passager. För att ibland så det beror ju på precis när den kommer var den är i himlen och om den är framför bakom solen. Mm. Uh, det, det, när den är nära våran jord så kan den vara ofta helt osynlig för att den är antingen bakom solen eller framför solen eller, eller då, ja, under jorden och så vidare så att man ser den bara från Australien det har ju 1906 var det så 1986 så, så åkte många människor ner till sydliga bredgrader för att titta på härlig. och den har blivit nu väldigt liten och inte så intressant längre den har, den har kanske blivit, håller på att bryna upp den är snart färdig men den, den var mycket mer spektakulär i 1910 och andra år så nu menar man att uh, ja, här det ska komma tillbaka 2061. Då är vi väldigt gamla. Uh, jag hoppas vi lever till det för att se precis hur den kommer och sånt. Men uh, 2061 ska den då komma igen och uh, det stämmer med en tack också. Och också. Uh, men vad som inte stämmer är nästa <laughs> de säger att det ska tillbaka 2134 2134 men Taikosium säger 2137 tre år efter så här har vi en gång till det är för att de har de här perturbation kalkylerna och de säger nu att den, om, om, om två passager så kommer den 2134, inte 21, 2137 men 2137 det är ett nummer som äh, står i andra Armanacker, äh, lite äldre. De hade beräknat 21-27 det stämmer med Så mm. det är väldigt stor äh, ja, kaos med, med de här siffrorna av, av Hallig. Och härligt ska då ja, vara den absolut kometen som man då har absolut fastställt precis hur den äh, kommer. Äh, men ingen är så, ingen överens om, om, om, om Hallig. Det är det som är så viktigt är att, att, att man ska, ja, man ska förstå, liksom, man har ju hört att astronomi har kommit nu så långt fram och är fruktansvärt accurate och de har beräknat allting. Det är inte så, det är, ja. inte så. Det är väldigt många uh, contradictions. Ja, nej, men precis där. Jag måste berätta det att jag menar, innan jag började hjälpa dig med den här forskningen, Simon, och, och, och, och göra Tosium som har varit fantastiskt eh, roligt och lärorikt en, en ära att få syssla med så visste jag ju <hör> i princip ingenting om astronomi för, för två eller tre år sedan. Mm. Och jag, jag kunde knappt räkna upp planeterna för jag är lite pinsamt erkänna. <laughs> <laughs> men nu har jag lärt mig otroligt mm. mycket de här åren. Och, alltså, och det, men det som man blir så häv, för det, det är ju så intressant det här, men alltså det man blir så häpen över, det är ju det att. Eh, alltså, eh, man ju koll, alltså. Man har ju ingen kolla. Man har ju ingen aning. Och, och jag menar, som det här du nämnde nu att i alla fall. Eller, det är mycket som man har väldigt dålig aning på. Och, och, och det här exemplet till exempel att det finns alltså inget planetarium idag som kan eh, rita upp Hallys eh, Nej. Kompet, så att det stämmer Nej. överens med officiella uppgifter. Nej, själva NASA ja. JPL förlåt jag överbryter det, men ja. jag är precis där jag säger. NASA JPL Uh, NASA no, JPL, det är den webbsiten som har då alla siffror om Halley Jag menar att de, de kan beräkna var Halley ligger precis varje dag, av hela tiden, hela, uh, varje gång, varje, dag för dag alltså. Mm. Men själva webbsajten NASA alltså JPL, har också då en slags planetarium. Man kan slå upp då Halley animerade Halley Ja. Mm. Och den stämmer inte med äkna, eh, Nej, okay. Den stämmer inte med, med, med de officiella siffrorna man har och Deras egna siffror ja, och det är Så det är helt otroligt Och sen så ja. är det dessutom så att De här officiella siffrorna mm. som man har idag Som NASA har på sitt IPL och säger att Ja så här är det och det här har vi checkat mm. De stämmer ju inte med historiska uppgifter Alltså de, de, de, de, jo, de historiskt stämmer, officiella uppgifter. De, ja. kan, de kan stämma De stämmer när Halle har kommit som närmast Ja delvis De ja, stämmer, stämmer, delvis, också, stämmer ja. också med Tarkosium När ja. den är så närmast några siffror stämmer ja. Men sen är ju resten då bara Hörla blå Jag menar, det, då, det, då har de bara gjort en beräkning Som ja Halle borde då vara Men det är ju så att Halle är, När den kommer så faktiskt försvinner en, en månad eller två månader medan den åker runt oss för, för olika omständigheter uh. och, och, och ja, jag hittade ju då jag hittade ju då <coughs> det var någon från Australien som sände mig en lista av observations dag per dag av den sista passagen i 1936 då fattas det två månader och sen, eh, på början och andra två månader på slutet så, att, så att man visste inte då man såg inte, man observerade inte precis var det. låg så mm. att, <kör> eh, jag säger detta för att eh, det är ju så att eh, på ett så eh, ligger här ibland på fel sida jorden enligt eh, i, menar, i motsvarande eh, officiella siffror men när den ligger på fel sida i jorden så, kan man, så kunde man inte se den. Nej. Så det är lite svårt att förklara detta på radio. Men, Nej, men jag, jag, jag, jag måste jag verkligen tipsa lyssnarna om det. Att, att, att gå, gå in på uh, uh, Tyco, Tycosium och så slår in någon av de här kända passagerna. Det finns 1680 och 1910 eller 1986. Och så slår ni på Trace för Hallys. Och sen så, så kör ni eh, simulatorn. Och då kommer ni se precis det här. Liksom hur härligt eh, passerar eh, jorden. Och då blir det ju här att det blir eh, två eller tre passager. Och de där passagerna de eh, inträffar ju med ett antal månaders eller års mellan Det blir ju ett, ett spann på en, en tre, fyra år ungefär va. Mm. Som härligt liksom kan vara snika förbi gjorde va och det, och det förklarar ju den här förvirringen i så fall som har varit varför Hallys förefalle vara oregelbunden fast den egentligen inte är det för att ena året så råkar man ju se när den, när den gjorde den där snirklingen och nästa gång den kommer så, så ser man den inte förrän den, den kommer tillbaka mm. eh, från en sån här loop så att det här är ju en, en, en, en fullständigt rimlig förklaring på den här gatan då. Och, och då är det ju skönt för att då behövs det inga mystiska krafter från Jupiter och Saturnus som på, på något Nej. sätt påverkar den här kometens Nej. bana eh, utan och de en... bromsar den upp till tre år va? Ja. att den kommer tre år före eller tre år efter <hör> varför skulle liksom Va? Varför skulle är det, ja, nej, det, det, det? är ju så. Rosa, en, ja, en, en, en nej, ja, Och det är ju bara ett antagande, va? Jag menar, man kan ju säga att det, det, det kommer att bli ett svart hål som vi inte ser. Och, och mm. drar lite i hällis ibland, va? Men mm. det kan man ju inte heller. eller... Men, men äh, det i. Äh, Tykosien så finns det ju ingen eh, magi överhuvudtaget eller någon sån här konstig antaganden utan det är bara härligt att ha en konstant hastighet. Liksom. Just, det. Ja. Just det. Sen vill Jag berättade bara om en, en gammal teckning som jag hittade. Eh, jag har ju liksom grevt och grevt i gamla böcker och sånt. Och så hittade jag då en, en teckning eh, av hur härligt skulle ha liksom kommit mot oss i 1908 och 1909. Från 1908 till 1909. Det kommer ju förbi 1910. Mm. Så då menar man att man hade sett då med teleskop såklart uh, menar man ja alltså jag, jag, jag, jag tror på den här teckningen som jag hittade. Den här teckningen visar hur härligt kom mot oss och uh, hur ska jag förklara detta? Jo, jag förklarar att den teckningen uh, visar ett en platt S-form en väldigt speciell S-form eh, som är liksom, nästan som en omvänd zeta ja. okej okay. då tog jag den teckningen och gick till Tarkasium och jämförde med hur man kan se i Tarkasium Halli eh, i 1900, mellan 1918 och 1909 alltså oktober 1980 till december 1909 då kom den S-formen upp på Taikozium. Samma. Mm. Menar, det som man har alltså ritat stämmer i Taikozium. Mm. Det, det som astronomer har ritat på den tiden. Jag, menar, jag sa ju tidigare kanske någonting som inte så var så, så uh, helt riktigt. Uh, att man inte kan se här i, en, ett år bort. Men jo, man, man kunde väl vara i 1900, 1918, 1919, så det teleskop som man kunde se. Härlig, eh, två år tidigare eh, den kom närmast jorden. Så då har man den här teckningen som stämmer då. Jag kan liksom klistra den på Tychotiums Tracing Function. Det här, den här pl av, platta S. -et. Och det ser precis likadant ut. Ett S som liksom svänger och det måste man se för att förstå. Mm. Men eh, ja <laughs> det var liksom jag tappade andan när, mm. när jag såg att det stämde. Vi måste ju tipsa lyssnarna om det att ni får gå in och på Close Forum och finns mm. det en, en sektion som heter Tyckos. Och där har du skrivit ett antal fantastiska artiklar om, om Hallis nu. Och där finns bland annat eh, den här, eh, om de här om den här teckningen med. Och jag mm. sitter själv nu och så har jag knappat in här 1908 på eh, Tykosium Och mm. eh, eh, då måste man svänga liksom hela våran ja, hela våran ja, den liksom platt och så titta i en viss vinkel och så mm. hittar man det i det, det är lite trixigt att mm. göra det, mm. men, men det kommer fram mm. och eh, det var liksom det var, det var liksom den stund jag tänkte ja, det, här är ju, det här kan ju inte vara slump det, borde, det ligger, nej precis det, det. <laughs> Sen har jag Någonting ännu bättre men senare, Den sista äh, Lilla skriften jag har gjort Som har att göra med En komet som de har kallat Bogoslavskis komet <laughs> Bogoslavski mm. Bogoslavski ska då ha äh, Gett namn till en annan komet Som de menar är en annan komet Bogoslavskis komet Jo den råkade komma då i april 1835. 1835 kom ju också Härlig förbi va? Men eftersom Bogos Slavskis kom med, när han såg den var liksom, den stämde inte precis med eh, officiella siffrorna. Eh, de menar att 1830 de menar att, att Helle skulle komma närmast i november, men han såg den i april. Så då, då gav de ett annat namn till den som Bogostas såg. Men det är bara för att de, de, de, de vet ju inte precis hur kometen roterar runt oss. Så att de, de gav Bogoslavsk... Ja, ja, Bogoslavsk, du har sett en, en komet, men det är en helt annan komet. Bogoslavsk såg Hallis. Och, och, och, och, men den var på fel plats enligt officiella beräkningar. Så så har de gjort. När det inte har stämt så har de gett namn. Och så har de sagt, nej, det är inte Hallis, det är en annan komet. Mm. Helt enkelt. Jag har upprepat detta tre gånger nu. Men... Eh, så enkelt har det varit för dem att liksom uh, ja, klara ut, ut från the trouble, get out of trouble. För det var ju då många, många som hade spått, ja precis var den är, novemberdagen ska härliga. komma. Om den då var, kom jag liksom blev synlig i april på fel sida av jorden, då var det deemed not härligskommet. Mm. Mm. Uh, är det klart? För, har jag, Är det klart vad jag säger? När det, när det här inte har stämt var den låg vilken sida av jorden är låg till exempel, så har man kallat det den en komet. Ja, Hallig ser ju då en, vad man ibland kallar för en svart svan. Känner ni till den eh, referensen? Ja, det är sådär man säger inom vetenskap ibland liksom att ja, det är en svart svan för det var nämligen sådär det var någon disput, det var väl också typ sådär kring 17 eller 1800-talet eller vadå, att man, mm. man det var någon som sa att de hade sett svarta svanar i Australien tror jag det var och Aha. på den tiden så var ju en, en svan var definierad som en vit fågel ah, så det kunde ju inte vara en svart svan Mm. ända tills man åkte dit och sköt några och tog tillbaks dem till England då kunde konstatera att jo de var ju svanar fast de var svarta då va? och det är ju lite samma situation här då att Hallys komet, det kan ju inte vara Hallys komet för att Hallys har ju inte den här banan va mm. utan den, den kan bara eh, fara förbi oss en enda gång va så att de här, alla de här andra kometerna som, som råkar dyka upp i samband med Härlis. För att så är det ju varenda gång Hallis kommer förbi Så finns det ju ett antal andra mystiska kometer mm. Som siktas samtidigt då va? Men det kan ju inte vara Härlis eh, komet då Nej Eftersom, ja I 1910 var det 4-5 stycken Ja, ja Uh, runt omkring då den officiella hall det ska ha varit The Great Daylight Comet som är väldigt stark Just. och den gav man då den andra namnet, The Great Daylight Comet för man såg den på dag, i dagsljus och den då låg fel enligt deras beräkningar den ligger rätt på Tycosium men det ligger där de menar att det är Daylight Comet. Jag menar, Halley i Tycosium ligger mm. som Daylight Comet skulle vara. Men nej, det var liksom, det stämde inte med deras halley beräkningar Och då kallar de den. Och det var väldigt, väldigt, det skulle ha varit The brightest comet in in our times. Väldigt, mm. väldigt, väldigt bright Det står i Wikipedia Probably mm. the brightest comets of uh, our century mm. uh, Så so, ja, det var det också 1910 var det fyra, fem stycken <laughs> Ja, jag, jag kommer tänka att jag läste sådana här papper från den tiden och sådana här Astronomical rapporter. jag höll på att ramla av stolen. alltså För det var ju precis, den var skriven då på 1910 eh, Och då var det liksom, ja de man, man hade siktat en, en 4-5 kometer då eh, vid tiden för, för Hallys Passage. Mm. Eh, och sen så var det ju den här bland annat den här eh, da, Daylight Comet eller eh, mm. Januari Kometen kallar man den också då. Och eh, det var ju väldigt intressant med den också för att eh, nej nu tappar jag tråden här. Vad var mm. jag ska säga? Kanske Absolut. jag ska ta ja, över. Jag vill säga det. en sak till om Bogoslavske kometen. Jag avslutar inte Bogoslavske kometen för det är den mest uh, compelling uh, find jag har gjort. kometen har tre Uh, uppgifter av var den var exakt i rymden alltså closest passage to earth april 11, 1825 det stämmer i Tarkosium april 21 right ascension 11, 58, uh, declination minus 12 det stämmer nästan väldigt väldigt bra väldigt, ach, det är inte ens en grad fel med Tarkosium och Second Observation by en annan gubbe som heter Krail. Boguslav såg den i april 21. Men Krail var en annan uh, italiensk i Italien. Uh, Italienska uh, italiensk astronomer som såg okay. den i maj 21. Uh, Ride right Ascension 1004, Declination plus 249. Och det stämmer väldigt nära med Thalkosium. Så jag har tre punkter som mm. stämmer jag måste förklara bättre det stämmer alltså med hur hellig uppför sig i tekosium. Mm. Så ja, ja man kan ju, jag menar, om det är koincidens. Så menar, what are the odds? Vi har mm. tre uppgifter av var Bogoslavskikometen låg och de tre punkterna stämmer på tekosium. Till och med upp till vad en grad kanske skillnad. En grad i declination annars är det bara några minuter uh, skillnad. Uh, och jag, har, jag, jag har inte ännu fin på sett här i TK så menar. Man, man, man måste ju man små små. Man måste ju fortsätta det är inte, jag, jag säger inte nu att här är perfekt i TK som är. Men uh, den kan bli det Men ja. Mm. man lägger in mer tid och, och ja, ja. Jag, menar, jag gör ju bara jag gör ju detta per hand ungefär när jag, när jag <går> vippar på på och sådär där väldigt amatörist så som jag jobbar faktiskt men trots det så har jag kommit så, så nära. Alltså. Ja det är ju häpnadsväckande mm. resultat. Med tanke på uh, lättvikten i det här forskningsprojektet. Ja. Vi, det, det, det, det är ja. ju liksom, Du har ägnat dig åt detta i sex år nu va? Mm. Uh, och, och jag har varit med de senaste två... Åren ungefär. Så att mm. ja, helt otroligt. Nu kommer jag på vad det var jag skulle säga om den här eh, Daylight-kommet eller, eller januarikometen. Jo, det ja. var det att i, det här, eh, i den här artikeln från eh, 1900-talet, början på 1900-talet, när den när Hallis hade sin passage och den här kometen råkade synas precis samtidigt också var en jättestor och spektakulär komet precis som Härlis. Oh. Så skrev man lite också om den periodiciteten på den här eh, januari -kometen då som inte var Härlis komet mm. och den uppskattade man var tror jag ett par hundra år mm. eh, på eh, då 1910 men sen mm. så om man går in på Wikipedia och tittar så, kan man, så får man nya bud och då är det Uh, hund... ibland så är det hundratusentals år tror jag och <laughs> ibland så faktiskt... är det miljoner år ja, nej det, det är ju är... igen då vad är oddsen liksom det beror Att... på vilken, jag har tittat på Wikipedia det olika språk ja. och på franska så är det någonting som 55 000 år och på den tyska är det mycket mindre och, och så det är olika siffror ja. <laughs> så det finns inga I menar det är så mycket contradictions i, i... och det här är ju vi snackar om väldigt, väldigt kända kometer. Alltså, ja, det, de, de har så, ingen... They have, no ja. <laughs> de har, they have no clue. De har no clue, I'm sorry Nej. to say. Nej, och det är så löjande veckan också att varje gång Hallis har en passage då, så beslutar sig lite andra kometer som, som kan ha periodiciteter på tusentals, miljontals mm. år. Ja, men mm. då bestämmer de sig också för att ta en sväng förbi jorden, liksom. Ja. Mm. Ja, men, hallå! Ja. <laughs> jo, jo, det är helt det där ja, by chance ska de ja. komma då precis det året som här förväntas. Så nej då. Ja, mm. Men sen så är det ja behöver vi säga det det finns andra data som då stämmer med det till exempel. Det finns ibland data, officiella data som stämmer. Eh, väldigt bra alltså där officiella stämmer med det till exempel eh, 1759 så kom Halle eh, 0,1, 0,12 AU eh, nära jorden. Och ja då, det är 0,11 ungefär på det här konsumt. Så och, och, och så vidare, det finns olika punkter där Halle ibland stämmer då, fysiade siffror. Men det är alltid när, när det är så närmast då. Man kan ju inte förneka något. Härligt har man ju sett Och registrerat så Jag vill bara säga det Ibland det är inte det inte att psykosum säger helt andra saker Hela tiden mm. Psykosum stämmer med de mest Anerkända Observationerna De som är mest Ja, de som är mest publicerade då. Mm. Till exempel en annan sak som stämmer är de har beräknat att när härlig äh, kommer nästa gång så skulle den nästan krascha in i Venus. Jo då, det stämmer precis på teckhållsen. Den, <gör> den nästan krascha in i Venus. Mm. Eh, så det är många platser där härlig faktiskt stämmer med officiella siffror. Det är det jag ville säga. Man måste kontrastera liksom, vad vi berättar om nu. För att det, är inte det är inte så att allting är annorlunda. Um, och som du sa, NASA-JPL, har inte alla siffrorna på NASA-JPL är det inte fel. Ist, är det inte liksom i kontrast med teknologi om några? Men de som stämmer är nog när här är som närmast. När man verkligen såg dem med blotta ögat och så, och så vidare. Mm. Och också och, och beräkningar som. 2061 i framtiden. Så det är fascinerande. Det är um, ja det är klart att man, man kan ju alltid uh, kritisera. Ja, jag väljer vad som stämmer, och vad som inte stämmer. Men ja, men det, det är man måste följa med den här forskningen för att se liksom, att jag, jag försöker faktiskt inte bara uh, hitta Eh, sammanträffande saker jag, jag, jag försöker ta en, en väldigt wide view av idag mm. och, och, och se exempel som man kan bara hitta i gamla böcker liksom om där man har sett en komet som man har kallat ett annat namn för att det inte stämde med Allis positioner enligt officiella beräkningar. Mm. Men jag vill gå tillbaka ett ögonblick. Jag menar, nu är det så vi, vi sa ju på början här att um, kometer ska ha cigarrformade områdsbanor. Vad är det i naturen som, är det någonting i naturen som liknar en sån sak? Alltså att en, en roterande magnet eller vad som helst har en jätteavlång alltså, kommer det ska alltså komma in i vårt skolsystem svänga jättefort runt och så sakta ner, sakta ner, sakta ner och åka långt, långt bort. I Hallis eh, fall så åker den alltså 75 år, alltså 38 år så är den andra sidan. Och där, där bestämmer att svänga tillbaka och svänga runt och åka hem till, till mamma. Mamma sol. Eh, Va, hur, hur förklaras det man är helt uh, intuitivt? Uh, nej, det, uh, man är, ja vetenskapen säger att de har förklarat det. Men uh, varför skulle sådana saker uppstå i naturen? Ja, nej, nej precis. Och, och när det samtidigt då är ju uppenbarligen välja problem att få den här banan att stämma med eh, faktiska observationer. Då. Eh, och, och, och jag menar, om man tar eh, den banan och föreslagna rörelsen som eh, Hallis och för övrigt alla planeterna har i eh, Tokosium. Så är ju det en, en, en form och rörelse som är eh, helt möjlig att eh, återskapa eh, experimentellt. Alltså, man kan ju, om man har lite magneter. Mm. som man leviterar så, så går det alldeles utmärkt att få dem att, att, att röra sig i cirkulära banor i konstanta hastigheter så att det är ju mm. någonting som man kan återskapa fysiskt men det kan man ju inte göra med de här ellipserna och särskilt inte de här eh, superellipserna cigarrellipserna som, som man hävdar att kometer har då mm. och det är ju väldigt märkligt också att, att den, de här objekten i ellipsens utkant och i ena ellipsens utkant då, ja då, då, då ska det gå jättefort. Va? För att mm. då är kometen så nära solen, va? så då ska den svisha förbi eh, den ena ytterkanten på ellipsen. Och sen så mm. när de är när den är i den andra så ska den plötsligt långsamt, långsamt vända och så, och så börjar fara tillbaka igen. Så. I en fullständigt stabil bana. Det, det känns mm. väldigt långsökt måste jag säga. Och, och, och på samma tid så, om vi ska tro på uh, officiella astronomin. <laughs> All along, så so the whole solar system is moving across space i 800 000 km. i Ja, ja. Vårt solsystem ska alltså åka runt galaxen i 800 000 timmar och kometerna ska då vara att liksom glued on the sun mm. och komma tillbaka i den här el cigarrformen eller ellipserna. Det, det är väldigt konstigt vad, vad man har fastslått hittills. Det, det stämmer bara inte med intuition. Och jag menar att intuition är en viktig sak. Men intuition är alltid liksom Vetenskapsmän säger ja, att intuition det är, det är nästan religion. Nej, intuition. Jag menar att vi kan med våra hjärnor äh, tycka i alla fall saker äh, som är konstiga. Vi kan, vi kan äh, ifrågasätta saker som inte stämmer med naturliga känslor. Hur ska jag förklara det? det, det är jo, liksom... men, ja, men precis. Jag, jag förstår vad du jag menar. Man... man ta det lite på vetenskapsling och så kan man ju säga att en, en hypotes alltså jag menar, om, om det är någonting som man inte kan testa eller, eller veta om man observerade på rätt sätt eftersom man inte själv vet vad man har för referensram mm. till exempel då va? Jag menar, då måste den hypotesen man sätter upp den måste vara rimlig eftersom man inte kan testa den va? Mm. Och, och, och Visst, man kanske kan sätta upp någonting som förefaller vara orimligt om, om, om observationerna styrker det. Men om det kommer en annan hypotes som både är rimlig vi säger ja vi säger att, att, att saker och ting rör sig cirkulärt i konstant hastighet. Och det kan vi se mm. att man kan göra med magneter. Vi har i och för sig ingen aning om mm. vad det är för krafter som, som styr uh, himlakropparnas rörelser. Men det, det är i alla fall ett rimligt antagande. Mm. Och, och om den hypotesen visar sig stämma med observationer. Mm. Så det, då är det en rimlig hypotes som stämmer med observationer. Och sen så har man en orimlig hypotes som inte stämmer särskilt bra med observationer. Mm. I alla fall de flesta. Eller inte, ja, med ganska många då va? Mm. Då, då, ja. Mm. Då, det, det är precis det där du säger. Det är liksom intuition och, och sunt förnuft va? Det, sunt förnuft, ja. Som säger man på svenska, ja. Mm. Sunt förnuft, jag tycker jag menar att det, det är fortfarande... Det gäller i alla fall i, i våra liv. Uh, fortfarande. Ja, det måste ju gälla och det, det, måste ju det, vara... det, det, det är så mycket saker som vi bara återlämnar till... Ja, uh, de här vetenskapsmännen de måste delas så mycket. Så de måste ju ha rätt. Och, och man, man liksom blir liksom... Man, man, man låter sig... Uh, ja, man tappar liksom... Vad heter det... Uh, modet att uh, ifrågasätta saker. För att det har varit så många människor som har gjort uh, beräkningar och sånt. Men uh, det, det har varit så fascinerande att studera astronomi med de här sex, sju åren. För att det är ju ingen som säger samma sak. <laughs> det har ju bara varit en stor rot av diskussioner och pole pole polemiker. Och... Det, det är inte sant alls att eh, de har kommit fram till samma slutsats. Det är bara en slutsats som har blivit officialiserad. Liksom. Och det, mm. det, den, den måste vi köpa, helt enkelt. Mm. Mm. Eh, en, en, en exempel, då, för att komma tillbaka till, till kometernas, så är det kineserna som skulle ha tittat på kometerna långt före europeerna. Och då har man eh, försökt att få det till att stämma. Alltså kinesiska observationer med europeiska. Och då är det en här eh, Anatoly Fomenko. Som är en, en stor... Han ifrågasätter hela historiska eh, dator av, ja, hela historien i världen. Och många, många tycker att Fomenko är en... Eh, va? En kock. En, eh, vad heter det på svenska? Um, ja, ja. Stål, eller? stål, ja. ja. Men för människor är trots allt ett väldigt lärd människa. Och han, är, han är en rysk, mycket, mycket mycket lärd um, forskare. Och han säger om Hali. Han har gjort en artikel om Hali och studerat Hali och jämfört de här kinesiska och europeiska datorna och visar att. Enligt honom, men bara för att göra det to make a long story short, så kommer han till slutsatsen att det måste ha varit någon slags äh, ja, fiffel, fiddle med äh, datorna ungefär i 1800-talet. De, de, just det här med att, att um, de ville få europeiska observationer stämma de kinesiska, men de har fixat det till. Uh, det är lite svårt att sammanfatta allt det som man skriver men han kommer till slutsatsen att det har varit uh, det har varit någonting, myst någonting skumt någonting där med Herres kommet. Uh, för att europeiska observationer skulle stämma med de gamla kinesiska. Så det, det, det är mycket och mycket att läsa om Herli. Det är mycket mycket um, controversy om Herli och uh, Men som sagt, det var ju då the triumph of the newtonian theories of perturbation. Och uh, Halley blir själv känd han blev uh, the head of the uh, royal society, Halley. Mm. Efter detta. Han var chef för royal society och um, han som sponsrade det, Newton. Och det har liksom bara blivit fastställt att de klarade allting upp. It cleared it up for us. Mm -hmm. <laughs> Långt borta i, i, i 1700-talet. <coughs> 1600-talet. Um, men det har ju då inte stämt i långa längre tidigare. Det har inte uh, bekonfirmerats. Um, just det här med att um, till exempel att uh, Ja, 1910 då så kom många, många kometer runt omkring oss. 1910 är, är det, det, man kan ju förstå varför det var så många andra kometer. 1910, 1910 var ju, då hade man redan ganska bra teleskoper. Eh, kometer var fortfarande väldigt eh, intressanta objekt och många människor var intresserade i dem. Och, och därför var det så många observationer av, av så so kallade Different Commons. Mm. Uh, men en alltså sa 1895 och det var lite, eller 1682. Då var det mindre människor som var uppmärksamma. Mm. Så det 1910 är 1910 en fantastisk. Det finns en som har gjort en, en lista av the, the, the Brightest Naked Alltså, the naked eye comets in the last 200 years. Då har den en lista av 40 kometer som har varit synliga med blotta ögat. Och av de av dem, uh, 200 uh, av de 40 uh, kometerna så är det fem stycken som kommer 1910. Uh, mycket, alltså det är då stora, stora mellanrum men de andra Men alltså 19 1910 så var det fem stycken I, i samma år mm. <hör> Och um, Ja det, 1910 var ju då den Det var den absolut mest uh, Spectacular passage Av Halley mm. sen, sen blev den lite mindre och, och, ja, 1986 så var den uh, Som sagt Åkte uh, den under jorden Och var nästan osynlig eller det var väldigt lite en väldigt liten svans och sådär mm. mm. Jag sitter jag det, jag sitter just och tittar på den passagen i, i Tyrkosium nu Simon, alltså 86 då mm. och då ser man ju det här precis som du säger att den, den passerade Först så passerade den äh, rakt ovanför jorden. Alltså den, ja. den gick förbi Nordpolen. Och det gjorde den 1985 då. Men, men alltså mellan jorden och solen så att solen skulle blända. Till. Precis som man inte ser Merkurius. När... <coughs> Nej men när precis. Då hade sagt... du ja. ingen sett den. Nej. Nej det var det jag tänkte komma till. Att, att... Mm. Det, det här blir ju en ganska dålig passage om man tänker på hur, hur det syns från jorden då eftersom den passerar liksom nästan rakt över och rakt under jorden. Mm. Och då ja. blir den ju liksom inte så upplyst av solen då nej, nej. Eh, när den är riktigt nära jorden. Så att för eh, mest förrätten är alltså det, det heter ju så in conjunction eller in opposition när den kommer i conjunction så är den mellan jorden och solen och då är, då är den osynlig. För att den är, ja, solen bländar den. Man kan inte se den. Mm. När den är i opposition så borde man kunna se den, men då då är det ju uh, snack om hur, var det ligger, om den ligger långt nere, som den gjorde i AT6. Långt nere. Mm. Och den under jorden. Liksom. Uh, då, då var den väldigt väldigt ointressant objekt mm. och det skrevs i, i tidningarna också. Oh, det var människor som åkte ner till Sydamerika och så so what what what what what, what, what uh, uh, disappointment vi, vi såg bara en liten liten liten pick. så so, så det var den sista passagen. Den var inte alls eh, så synlig. Och eh, ja, det stämmer på Tycosium. Den åker alltså över jorden och sen under. Över jorden är 85 86 under. Den mm. gör en slags, ja hur ska man beskriva den? den är liksom en slags kringle runt jorden. Först över och sen under. Mm. Mm. Ja. Gå in och titta i Tycosium ja. så ser ni vad, ni vad vi pratar om. Mm. Mm. Det är klart att det, det är, klart att, <laughs> är ju vi säger alltid att den är enklare som modell men det, den blir ju lite som komplicerad att beskriva med ord för att det är sådana här spiraler eh, spirografiska boner så att det, det är ju klart att det är mer komplicerat att förklara mm. mm. Koppelinkanska systemet det var ju så elegant för att <laughs> Alla, alla saker skulle åka runt i, ja, i, i, rund, ja, i lite, lite grann elliptiska runder, inga runt omkring solen. Men här åker alla våra planeter i ganska spiralformade vanor. Så det blir lite komplicerat att föreställa sig. Men det är just det varför vi gjorde Tarkosium. Och det Tarkosium visar vad som händer. Mm. mm. Jag Vet du om Tycho Brahe skrev någonting om, om kometer? Eller hade han någon teori ja. om hur det, rör, hur det rörde sig? No, det, det var Tycho Brahe som först sa i alla fall att kometer var inte... Oh, Patrik, kan du ta den här? Du, ja, du precis. Detta, ja, du... visst. Ja, ja, det kan jag göra. Alltså, det, det där med, som sagt Kometer har ju haft en, en, en jättestor betydelse i astronomin. Och Alltså någonting som, som jag tror att de flesta inte känner till för det gjorde inte jag innan jag började läsa om det det är ju det att Tycho Brahe han var ju liksom den eh, astronom och kanske till och med person som fick igång reformationen eller relissansen i alla fall inom astronomin då eller vetenskapen för det var nämligen så här att, att innan eh, tycker bra och, och, och, och de andra 1600-tals eh, astronomerna började titta på det här liksom eh, så hade ju kyrkan <skratt> eh, de hade liksom monopol på vetenskapen och uttryckade och man, man, eh, man gjorde inte några faktiska observationer utan man satt mest och läste eh, Ptolemaios och Aristoteles eh, skrifter kring det här med astronomi och, och och så var det liksom. Det var ingen snack om det. Och, och i den här tolemajiska, aristoteleska världsbilden så, så var det ju så att, att, att eh, eh, jorden var en, ett klot i mitten av universum och sen så rörde sig allting runt det här klotet. Och då, och då tänkte sig Aristoteles att, att det här klotet, det var upphängt eller de här olika planeterna och stjärnorna de var upphängda i olika svärar, alltså mm. typ mekaniska svärar som rörde sig i universum och mm. ingenting kunde ju finnas där och fara igenom de här sfärerna då, va? Precis. Så att då, och då hade man ett lite problem med det här med vad är kometer då? Eh, ja eftersom de här det inte kunde hända någonting bortom månen eftersom planeterna och stjärnorna hängde i de här sfärerna då, så ansåg man att, att kometer var väderfenomen. Alltså det var någonting som hände långt upp i atmosfären då. Eh, som man såg. va Och det Uh, tycker Bra gjorde då som uh, gjorde att uh, tog hus i helvete uh, i kyrkan höll jag på att säga. Det var det att, uh, att i katolska kyrkan, då, det var det att han uh, han gjorde ju väldigt noggranna astronomiska mätningar och han började titta på det här med komet, uh, den här kometerna när de kom, det var ju någon uh, ja, jag kommer inte ihåg vad den heter men i alla fall, han kunde visa att den, dels att den här kometen, den gick ju bakom månen kunde han observera Mm. Och sen så kunde han också göra sådana här parallaxmätningar, vinkelmätningar och eh, visa då att den här kometen den rörde ju sig i de här eh, himmelska sfärerna då. Och det tycker jag gjorde där, det var ju någonting man inte fick göra då var man ifrågasatte eh, kyrkan och eh, det de sa så att eh, han publicerade eh, sin forskning kring det här då i Europa och då kom det väldigt snart ut en, en bok från den katolska kyrkan som hette Antitycko och där så avvisade man allt det här tramset om att, om att eh, Aristoteles och, och, och Ptolemaier skulle ha fel i det här va utan mm. det var naturligtvis helt rätt och riktigt då va Kanske mm. lite som idag. Eller... Nej, men. <laughs> <laughs> men nu så är det. Och det var, men det drog ju igång. Alltså det, det höll ju inte det här. Va? utan sen så var ju liksom damluckorna öppna, och sen så började man ju titta på astronomi på allvar kan man väl säga. Och, och, och, och det kom en, en väldigt massa eh, olika modeller och idéer och förslag. Då, och de vi har ju talat om eh, är ju nästan bara eh, den tolemajiska modellen och det var ju den man kasserade i samband med detta och sen så ja. har vi fått hört talas om den, den eh, kopernikanska och den newtonska modellen vi har ju fått höra talas väldigt lite om den tykoniska och den semitykoniska modellen och oh, det är ju lite underligt, det underligt det för att den, det var ju den, den semi modellen, den var ju mest accepterad under senare delen av 1600-talet Ja, mellan... det var den och det där kan jag ta över här jag, över ja, jag, har, här. Hört, jag, jag har läst lite om några skrifter om Galileo och Galileo. Jag, jag, jag bor i Italien vet du och Galileo är den stora hjälten här. Mm. Som i vetenskapen. Och jag menar att Galileo var den mest uh, patetiska uh, mm. av alla de här uh, Our Scientific Heroes. För att han, var, han var väldigt arrogant. Han sa, ja, jag, jag vet allting och alla nya upptäckter ska gå igenom mig. och Sådana saker skrev han. Men <coughs> Galileo han var ju då en stor eh, fan av Copernicus och skulle få igenom Copernicus-idén att då jorden åkte i eh, han, eh, han skrev ju de här diskorsi eh, som du har läst Patrik eh, mm. mellan Simplicius ja, och, och, och ja. ja och där snackade han bara om han gör en jämförelse mellan Tolemaiska och Kopernikus. Han utesluter och snackar aldrig om Tycho Brahe's eh, work. Mm. Han, han, Tycho Brahe är inte nämnd. Men han skrev detta långt efter Tycho Brahe var död. Mm. Eh, han gjorde de här diskurser som är så jävligt kända och, och, och, och hyllade efter Tycho Brahe och nämner inte det systemet han började nämligen Ptolemaiska. To ja, Ptolemaiska var ju redan redan man hade förstått att det var det gick inte så bra. Så han tog liksom en, en, en svagare eh, en svagare exempel, han tog Ptolemaiska för att göra sin Ja, han använde sig väl av det retoriska knep som man ofta kallar för en halmgubbe va. Att bra Tycho Brahe's exactly. modellen var lite för bra så är det bättre att ta den här slå in den dörren som redan är öppen. Det vill säga att, att det ptolemaiska systemet inte stämmer va? Och det där, precis som du säger Simon det är väldigt märkligt för att, att uh, Tycho Brahe var ju den allra mest kända astronomen under 1600-talet liksom. Ja visst var det eh, Galileo kan inte eh kan inte säga att han inte han kan inte om han levde nu han kan inte säga oh jag har aldrig hört om Tycho Brahe Du kan inte säga han var fruktansvärdstände i Europa. Ja. Han, så han var Tycho Brahe var den som hans system var det, det mest accredited på den tiden. Mm. Och, och han väljer då att inte nämna han, vilken Tycho Brayas eller Longo Montanus uh, Longo Montanus var Tycho Brahe's assistent. Mm. Som äntligen gav jorden en snurr, en daglig eh, revolution. Mm. Tycker bra, det menas. Jag läste en bok att Tycker bra, jag faktiskt själv accepterade. Förrän då eh, sa han, ja, kanske jorden snurrar på sig själv. För att det eh, största problemet med ikoniska, Tychos egen modell var att han sa att jorden inte snurrar. Han menar att alla stjärnor <laughs> snurrar runt oss varje dag. Mm. Men nej, det, det, det var hans jätteklyftiga assistent Longomontanus Montanus som, som skrev då i, i Astronomia Danica som är Tycho Brahes testament uh, mm. med, säger man och det skrivs att det är Montanus skrev då uh, och, uh, testamentet av Tycho Brahes uh, jobb Um, jag kan säga att jorden snurrar varje, varje 24 timmar mm. det var en stor framgång mm. nej, nej, det väljer Galileo att inte nämna han nämner inte, inte det, varken Tycos eller någon Montanus uh, modell, och väljer att ta den gamla Toruomeo tole, uh, som uh, jämför sig väldigt retorisk och väldigt uh, ja, det är skandalöst. Det är helt skandal att han gjorde detta, menar jag. Mm. enligt men en så är... Låt mig avsluta med Galileo. Vad mm. <laughs> jag, jag läste här om dagen att när Galileo blev frågad om the third motion of earth alltså mm. eh, det var jag så att Copernicus i, när Copernicus kom, kom med idén att äh, vi åker runt solen så, så fick jag ju säga att okej, okay, okay, jorden snurrar varje 24 timmar. Det är det first motion. Second motion är att det snurrar runt solen. Men sen är det ju problemet med att äh, nordstjärnorna, de, de byter under tiden. Va? De, de, de är inte den samma hela tiden. Polaris har vi inte haft hela tiden i, i, som nordstjärnor. Då fick han hitta på Third Motion och då att det var liksom en wobble. Att, att, att, att, att jorden äh, vet lite grann. Fast vad jag förstått så var det inte ens Copernicus som kom upp med den idén. Copernicus sa nej, jag vet inte precis varför. Copernicus, ja, han, han bara gav upp det med Third Motion. Galileo säger att nej. Det är med att kärnorna, alltså jag måste förklara detta till dem som inte är astronomiskt bildade. Alltså kärnorna rör sig varje år 50,3 arcseconds varje år till vänster. Alltså uh, eastwards. Alla kärnorna rör sig till vänster varje år. Om du ser om du tar en kärna ett år. Väntar ett år så kommer den känna till att vara 50,3 arcsäkens till, till vänster om, från, från den här punkten du såg året före. Och det förklarar jag helt enkelt med att det är jordens gång. Det är ojorden som åker runt sin PVP, PVP orbit, polaris, vega polaris. Det, det är helt enkelt att jorden rör sig 1,6 km. i timmen. Nej, då säger Galileo nej, det är så liten det är så liten ändring där som det är uh, insignificant. Alltså Galileo nekade, eller sa att det var oviktigt att snacka om the precession of the equinoxes. Han, han, han, han sa nej, det är så oviktigt att vi behöver inte ens snacka om det. Han, och, uh, den här boken som jag just köpt av David Topper jag väntar den boken nu uh, jag har läst en liten bit av den boken där han säger att Galileo eliminated the problem with two sentences han snackade inte om the och det the Så han sa det var inte viktigt ungefär som Einstein sa att nej, the ether doesn't exist huh? Einstein, mm. eh, när, när problemet var att de inte kunde mäta hur fort jorden åkte runt solen, 107 000 kvinnor, då kunde de inte mäta Molly, mm. Sonnenmoli. och Molly kunde inte mäta det. Då sa av Einstein, nej, men äten et, existerar inte. Det är liknande som Galileo som säger, nej, the precisionerade of the economics is not important. It's insignificant. Så... So, till och med Galileo, Galileo som skulle vara då, absolut, han ska vara the father of science. Han sa att the precession of the equinoxes var inte viktig. Jag menar, man, man, man svimmar ju, fullständigt. Mm. Hur kunde Galileo säga det? Då hade han du har, no fucking clue, då. Mm. Det, det, det hade man det menade, jag menar Hipparchus jag menade, grekerna redan tusen år sedan hade de sett att, att kärnorna går runt oss alltså att de mm. att de, de, de verkar år från år röra sig 50,3 arc mm. till vänster det menar Galileo inte var en viktig sak att diskutera mm Nej, det, det är, det är och Någonting som är så intressant också eh, när man funderar lite kring det här också då, det är ju det att alltså, i, i din modell, Sivon Tyckos-modellen eh, så behövs, behövs ju ingen eh, tredje rörelse för jorden. Va? För man, Nej. Man, man slösar inte bort den rörelsen Nej. på att hävda att jorden Uh, rör sig runt solen då? Jorden, va? Utan... Jorden, jorden har två rörelser. Den snurrar ja. varje 24 timmar och den åker sakta runt en ring. Men den ringen som jorden åker runt, som jag, jag har kallat PVP-orbits, Polaris Vega-Polaris, det är konsekvens av hela systemet som roterar sakta. Hela, hela uh, binärsystemet solmarsch. För det är Sol som är The Two Companions. Precis som Sirius A och Sirius B. Det roterar sakta sakta. I 25 000 år så åker det runt. Och då drar den liksom uh, jorden runt en ring. Mm. Den ringen är liksom virtual. Det är en virtual ring. PVP-årbeten är en virtual ring. Jag, jag täckte den. Vi täckte den på Tychosium, Inte sant? Men... Jo, precis. Och det var det jag tänkte komma in lite på ja, om, jag, om ja. jag får en sydlig att hålla på ja, ja, ja, ja. Sorry. Eh, jag jag och, Precis. Och jag, jag vill tipsa, <laughs> lyssnarna om det att, att gå in på Ticosium igen. Och sen så kan ni alltså och det finns lite sätt att visa det här på också, den här rörelsen. För att det är ju rätt bra att se och förstå den och förstå vad vi pratar om. För att som sagt, det här att, att, att stjärnhimlen eh, rör på sig att vi har en precision, det är liksom det är ett faktum. Och det, är, det det är ingenting som man bara kan. Det är ett faktum. Ja, men Galileo han hade ingen förklaring. Och man har ju egentligen ingen rimlig förklaring heller idag. Då man säger att jorden wobblar eh, motsatt sin rotationsriktning. Vilket är väldigt konstigt då. Eller det går liksom. Det är också ännu ett. ett... Ett märkligt antagande som man dessutom har motvisat För att man kan ju se det att om, om det är bara jorden som ska vobbla. Ja men då måste ju planeterna ändra sitt förhållande till jorden. Ja. Och så, men det, och det gör de inte då va? Det gör de inte och nej, Det har äh, moderna men, forskare ja, sagt och, och ja, bevisat. Ja. Det finns inget hördmörs. Nej inga precis. Third men om ni går in i Trycosium och så gör ni så att ni går in under menyn som heter objekt. Och så kan ni slå på en funktion som heter Polar Line. Då får ni liksom en, en, ett streck ut från Nordpolen mm. så ser ni vad den är. Och sen så kan ni slå på eh, stjärnorna. Och det här är lite experimentstoriet så att de är inte så snygga. Va? Men om ni tittar om så kommer ni att se de här tre eh, stjärnorna som man ofta pratar om i sammanhangen i precisionen. Då. Det är Polaris, Vega och Subant. Och om ni sedan gör så att ni ändrar datumet i Tycosium och så går ni fram, ni skriver en etta där framför det datumet som finns där så får ni ju 12 000 år då istället för 2 000 eller år och 12 000 va. Och så, mm. och så trycker ni Enter och då ser ni att då har ju jorden rört sig en bra bit i sin bana va och den mm. ligger ju liksom... Norr och lutar utåt från banan. Så då ser man ju, alltså det här är ju en, en, en väldigt logisk och rimlig förklaring på precisionen. Då va? Och det, det som är så elegant med det också då, det är ju det här att det krävs inte en märklig tredje rörelse för jorden som man inte kan förklara. Mm. Utan här har vi två rörelser på jorden. Vi har en, en daglig rotation. Och sen så har vi en, en, en omloppsbana som, som jorden rör sig väldigt långsamt i då. Mm. Jag, har hittat, jag har hittat ännu mer nyligen de sista veckorna. Har jag hittat ännu mer artiklar om att the third motion doesn't exist. It's not there. Uh, och, och, och det finns då andra teorier om varför recessionen finns. Mm. Och, men ingen, ingen är väldigt uh, uh, compelling. Uh, vad heter det på svenska? Ja, Tilltalande. Um, uh, men det, det, det är många som jobbar på detta, vill jag säga. Uh, det, det är en stor, stor, stor fråga i astronomi. Varför existerar precession of the equinoxes det kallades precession of the equinoxes men nu har the astronomical union uh, international astronomical union uh, uh, sagt att nej uh, vi anser att uh, vi um, måste kalla den bara general precession uh, för att det stämmer inte med den gamla teorin uh, det vill säga att jorden wobblar Jo, men, ja, men Astronomical Union har eh, ja. anser, eh, anser att det är fel men de har ingen förklaring för det de nej, har det, det är väl förklaring. det här att de kallar det för axial procession Simon det är det du tänker på va? nej de kallar det för nej, de kallar det general procession nu, nu, vad som kallades för uh, uh, the precession of the equinoxes uh, sägs vara nu en gammalt ord man ska inte bruka det ordet längre Uh -huh. men det är ju så att det är så att varje 2000 år så byter vi en zodiac, zodiac sign. Ungefär 2000 år. I i, i är det precis 2112 år. Det är alltså en 12:e del av 25344 som är uh, vad jag menar det 25344 år är den tiden jorden åker runt en ring. Alltså hela, inte bara jorden, det är hela, hela vårt system som snurrar runt i 25 344 år. Mm. Och därför, varje 2.112 år så går vi från uh, mm. from, uh, Pisces till Aquarius till uh, Capricorn. Alltså vi byter uh, vad heter det? The Equinox. Equinox är <coughs> Equinox av, har ja. alltid varit äh, historiskt äh, mars då. I, 21 mars var det då, då var Easter, äh, påsk skulle komma. I, ja, precis. Mars. Man kollar. Eftersom man kollar nej, vilket. Eftersom den påsk, påsk inte stämde då så, så gjorde katolska kyrkan så att, hej, låt oss beräkna någonting som gör att påsk faller äh, ungefär på samma plats på samma dag. Och då kom de upp med äh, den gregor gregorianska kalendern. Mm. Den gregorianska kalendern är bara så att den, den gör att den låter solen gå lite vidare så att vi ska försöka hålla oss ja, i, i samma riktning mot en viss uh, Och uh, Men det är fel, det är fel. Men det är väldigt lite fel. Det är, skillnaden är 365,24 dagar mot 365,22. Om vi gör ett år som är 365,22 så kan vi göra till att vi följer solen runt. Alltså the axis, alltså the visual axis between the earth and the sun följer med precis som en, en, en klockhand. Uh, utan att någonting ändras utan att uh, our, season, our seasons won't change. Men vad som händer nu är att det är lite fel så so att the seasons are changing a little bit. Oh, är vi är det? Alltså, no, det är människor som är utsatta för klimatförändringar. Ja, det är <laughs> klimatförändringar. <laughs> no? Mm. Ja, det är som sagt. Det finns ju väldigt många saker i det här som är superintressant. Och du kan ju inte täcka allt i ett enda avsnitt. Och vi har ju pratat om det många gånger tidigare också. Men, men alltså, den här eh, sista grejen som har vecklat ut sig som en liten blomma eller en present, eller vad man ska uttrycka det det här med härligt det har ju varit helt fantastiskt. Alltså, vad eh, någonting som kändes eh, väldigt övermäktigt och svårt att få till och som du egentligen började titta av på grund av min mm. mitt oförstånd och <laughs> fåfänga om man ska kalla det det blev något så himla bra alltså det var jättebra vad du gjorde ja. men helt oväntat jag, menar, jag, ja. jag väntar mig inte att jag skulle komma fram till uh, detta um, det har varit fruktansvärt intressant Ja, Så att, och vi kan ju säga det då liksom kasta ut handsken här att vi har alltså en, en, en ett planetarium här som stämmer bra med i alla fall de uppgifter på Halis som går att, att verifiera historiskt då för att de här tabellerna alltså det, det finns ju då alltså det är ju lite jobbigt här för man pratar om. Va, vad är det finns två olika tabeller. Problemet är att det finns två olika. Jag tänker på det här att man pratar om epidermier, eller vad heter det såna här epidermis, eller vad är det man kallar det för? Ja, de här, man har i alla fall tabeller med positioner då, va? Men mm. då är det svårt att veta eh, Nej, nej, ephemerids Efer, Ja, ephemerider Tack, mm. tack är det jag, jag tänker på Men då, då är det så här att Vissa av de här ephemeriderna Ja, de är faktiska observerade positioner Och sen mm. så är det några av dem som är framräknade Alltså mm. man har antagit då att eh, den newtonska banan för kometen härligt stämmer och då är mm. det så att då borde den vara här och där och där om mm. den hade följt denna banan då. Men då är det naturligtvis så att om man tar de tabellerna och mm. jämför med tykosium ja men då kommer det inte att stämma. Nej. För att det är inte den faktiska banan som eh, tycks, hävdar att, att Härlis har då, så att det är Nej. viktigt att komma ihåg då, för att man, vi har ju fått detta i, i färjan på oss flera gånger nu Bara att ja, men det stämmer ju inte med de officiella tabellerna över mm. uh, Härlis mm. positioner. Mm. Nej, men mm. det är för att de är framräknade med ja. uh, felaktig matematik hävdar vi då, eller som mm. inte är en matematik som inte, matematiken behöver inte vara felaktig men matematiken stämmer inte med verkligheten Precis, Precis. Jo ja. då Ja, så... Nej, och det kan jag ju säga också att det där är ju en sak som, som folk har rätt svårt för. Och kanske speciellt då akademiker och, och astronomer och fysiker. Det är ju för, det är att förstå det här vad som är vetenskapliga bevis. Matemati matematik och matematiska bevis. Det, det har ingenting med vetenskapliga bevis att göra. Man, du, du, kan, du kan sätta upp en formel eller du kan göra en jätte och, och, så, och så kan du härledaren, det vill säga bevisar matematiskt, men, men det visar ingenting om huruvida en, en modell eller teori mm. stämmer eller inte, mm. utan det enda som kan bekräfta eller motbevisa eh, hypoteser teorier och modeller, det är observationer och det man kallar för kontrollerade experiment. Alltså experiment som man kan upprepa. Och oberoende observationer. Det vill säga observationer som kan upprepas av flera olika personer. Det är det enda som gäller som bevis i vetenskapen. Det är det som är grundbulten i den vetenskapliga metoden. Mm. Och det är det som är så märkligt med det här. Att man kommer med sina formler och så säger man att ja... Och, och, så, och jag menar vi har ju allt, fått allting så serverat för oss då en väldigt liksom, ytlig bild om att allting skulle stämma och vara så rätt och riktigt. Och, vad, och jag menar det här med, med eh, Newton-fysiken, den lägger man ju fram så här att ja Newton så han satt och funderade under ett träd och så fick han ett äpple i huvudet. Och så kom han på det, hur allting funkade. Mm. Och, så, och, och så är det ju inte alls va? Och sen så får man dessutom höra dem men det här är ju lite konstigt med, men ju, det här stämmer ju liksom inte. Jag menar, en, en, en, skulle det här skulle en stjärna kunna vara så här tung eller skulle det och det funkar ju inte va? Jaha, så du tror inte på att ett äpple fallit i marken då eller? Det är det du säger. Nej men så, nu som du nämnde stjärnan som kan vara så tung då ja. måste vi kanske Uh, remind our listeners om uh, vad de kom fram till att Sirius B, alltså Sirius A, är den st största stjärnan vi har i himlen. Och man upptäckte väldigt sent i 1800-talet att den hade en, en kompanjon som kallas Sirius B. Och den var så liten, så liten, så liten, så liten. Uh, så det var helt, helt in kontrast med Newtons teorier. Och då bestämde man man bara bestämde att Sirius B måste vara fruktansvärt dens. Allting måste vara väldigt tungt på Sirius B. Den ska vara eh, gravitationen på Sirius B ska vara 400 000 gånger större än på jorden. Eh, för att Sirius B är så liten Uh, för att kunna vara en kompanjon till Sirius A så so måste den vara fruktansvärt tung <laughs> materien på Sirius <laughs> B ska vara <f weirdly> jätte, jätte, mycket mm. många gånger tungt än blir 400 000 gånger uh, higher gravity på Sirius B det, det, det, det, det säger man nu alltså detta är ju det absolut most blatant exempel av ad hoc explanation. Uh, uh -huh. Alltså, man har sagt... Man har, man, har, man har sett att Sirius den största kännaren i himlen har en liten, liten, liten kompanion. Den är så liten som Mars är liten i jämförelse med solen. Nästan exakt samma proportion. Mm, exakt nästan. Alltså, Sirius A om Sirius A är... Uh, 100 procent så är Sirius B 0,5 och samma är solen, om solen är 100 så är det mars 0,5 oh, what a coincidence så <laughs> so, Nej, men för att uh, man, de, de första som började klaga på min uh, forskning var att nej, men Mars är ju allt för liten för att vara solens uh, kompanion. Nej, vi, har, vi ser Sirius A. Jag har, har upptäckt att Sirius A har en liten uh, kompis som är precis lika liten som Mars är liten i jämförelse med solen. mm. mm. Det, jag, det är jag som har det menar jag ja. jag har inte läst det någonstans jag har inte läst det i någon annan bok jag, jag bara tittade på hur stor menas, diametern var av Sirius A och hur stor är diametern av Sirius B ja, de diametrarna är i samma proportion som solen och mars mm. ja det är intressant ja jag var på på så här föreläsning igår igen astronomy on tap. Och då var det var den ja, du var du gick inte. Ja, ja det. Ja, ja. Så var det en kvinna ja. som hade forskat kring marsmånar och då visade hon sån här stora genomskärningar om ja den här månen består av så och så på ytan och så i kärnan så består den av det här materialet så så då ställer jag ju frågan då, men hur kan ni veta vad en måne av Jupiter består av inuti? Och det har jag också funderat kring när jag var liten då, att hur kan man veta det? Då mm. säger de att det beror på att de har beräknat, beräknat det med hjälp av massan och hur den rör sig så har de fått fram densiteten. Och utifrån det då så kan de extrapolera vad den består av. I sin inre kärna och det, det är liksom så vetenskapen påstår sig ju veta betydligt mycket mer än vad de överhuvudtaget har belägg för att, att säga att de, att de kan. Så, mm. så det tyckte jag var lite intressant. men de Hon tyckte det var en intressant fråga i alla fall men ja, mm. det är inte så mycket mer. nej De är, de är väldigt självsäkra på deras densitetsberäkningar. Ja. <laughs> Oj, oj, oj, oj, oj. Densitet och tyngd. De, de, de, de, de väger planeterna på, på en, en våg då. Samma som vi väger oss i, i, i badrummet. Mm. De, de kanske alltså väger planeter enligt deras kalkyler. Mm. Det, är lite, det är lite... Det är nästan... Ja, mystik. det är mystik. Det, det är väldigt, väldigt, väldigt... Um, det är inte... Det är inte någonting som som man kan en vanlig människa kan förstå. Jag menar att om inte, en vanlig människa kan förstå saker så är det, kanske det är de fel med teorin. Eh, vad jag vill åstadkomma hoppas jag under mitt li korta liv är att i alla fall förklara vad jag menar att eh, vad, vad jag har liksom eh, sett så här med, med Alltså jag har bara jämfört observationer med geometri. Jag har inte brukat mycket matematik. Inte mycket om matematik i mina skrifter. Det är mest om att eh, jämföra vad man har observerat och vad som eh, faktiskt eh, kan hända geometriskt. För det är Min första uh, upptäckt kan man säga um, ja, att mars, uh, kommer fram mars åker runt uh, jorden uh, och runt oss varje gång uh, i sju, sju omgångar så kommer den fram framför samma stjärna varje gång efter 707 dagar. och åtta gånger så kommer den framför samma stjärna i 546 dagar. Hur kan det hända i kopernikanska systemet? Um, så det var den, kanske den första saken som verkligen startade min, uh, min forskning. Och det var, det var en artikel av uh, en, en väldigt akademisk um, artikel som hade forskat Maja-astronomerna uh, som visste om detta. Maja-astronomerna hade sett att Mars gjorde den här konstiga saken 20 gånger kommer den fram samma stjärna i 707 dagar, och den gången kommer den tillbaka till samma stjärna i 546 dagar. Eh. <laughs> What? How is that possible. Mm. Så det, det är ju liksom jo, då förklaras det i, i kopernikanska systemet att Mars trots att Mars och jorden har, är på andra sidan av deras områdsbarnar så kan de fortfarande sikta mot den samma kärnan. Mm. För att stjärnan är så långt borta. Stjärnan är så långt, långt, långt borta. Så det finns ingen parallax vi kan se. Men äh, ska På vi ta, gå tillbaka lite till Hellis. Jag tänkte, det här, mm. vad är det för äh, data som du har lyckats äh, använda er av för att få fram äh, Hellis äh, komets bana? Äh, det, det finns väl bra data från 1986 och 1910 som är hur långt tillbaka i tiden kan man gå tillbaka och hur noggranna var de med att och ange uh, positionen på Hallis uh, på den tiden. Uh, så oh, att man kunde använda det. Det, ja, det är intressant. Till exempel, det är en väldigt känd um, passage av Hallis. som skulle ha hänt i. Alltså, uh, den kända målaren, italienska målaren Giotto, skulle ju uh, ha tecknat uh, härlig på en väldigt känd uh, tavla. Och det menas att han tecknade den är, uh, inspirerad av passage nummer 1301. Men tavlan var, var, var färdig 1305 och eh, jag har hittat en italiensk astronomi um, astronomiartikel som säger att nej det var kanske kometen om 1304 som, som Jato var inspirerad av. Så det var också det de har varit alltså records en, en komet i 1304 medan 1305 var den som Halle själv menade Halle hade kommit i 1305 nu säger man i moderna uh, listorna så är det 1301 men så finns det också en passage av, i 1304 så so, again you know, confusion Um, den här väldigt kända tavlan med Giotto, det skulle ha varit en eh, tavla över eh, någon slags Jesus eh, eh, man säger då att ja, det var kanske här liksom var stjärnan över eh, när Jesus blev född och eh, det var stora, i böcker skrivna om detta till och med var det verkligen komet som var över eh, han är Jesus för ja, född. Då är det då, sägs det... då vet man att... Det, här, det sägs det var... 1304... För 1305. Once again... Uh, a discrepancy of one year. Förstår du? Men det, det är så mycket att hitta... I, i, in the literature. Man kan hitta så många... Um, saker. 1301... Är det väldigt lite om skrivit om. Det är, någon, det är någon data som de har kommit upp med, med den nya listan, den moderna listan. Mm. Så det är 1305 stämmen meter kalsium. så Och 1304. För att 1304 det, det var en sån här passage där äh, här liksom över jorden och under jorden. 1304 var den lite över och 1305 var den under. Så ja, de såg härlig två gånger. 1304, 1305. Så det, det, det, det är så många exempel. Det är så många exempel jag hittat redan nu. Efter bara några månader. Jag menar, jag har bara studerat ett några månader. Ja, mm. Härligt, det finns säkert mycket mer att hitta. Men, men hur bra så. är pos positionen angivna i Right Ascension och Declination och så? Uh. Nej, det, är, nej det, är, det finns ju inte på den tiden. Man har inte teleskop på den det Nej, nej. Mm. Vi snackar om 1300-talet. Mm. Det, det är bara uh, hearsay nästan. Men trots allt, någon har, bl har blivit skrivet om, om de här passagen. Men, Men då har uh, för att text extra... extra... I, uh, jag tänkte för att polera till 1300-talet så har ni använt er av data från 1986 års passage och sen så finns väl 1910 års passage som är väldigt bra beskrivet också. Och sen så den 1835 kanske också. Eller... Alla ja, ja, ja. de, de datorna som, som vi hör på är ju är jämna mellanrum. 25,6 år. Mm. så det, det är ingen mysterie mm. där mysterie. Men, men jag tänkte vilka positioner ni har tagit för att få den här banan på uh, alltså, jag, börj jag började med 1910 1910 var ganska bra beskrivet. det finns många beskrivningar av 1910 så att till exempel um, Halley kom uh, väldigt nära jorden, 0,15 av från jorden i maj 18 1910 Alltså, den var mellan. Men, den var mellan jorden och solen. Så de, de, de såg den inte men de hade de, de sett den lite tidigare och kunde beräkna att den kom. då. Och De, de menar till om det, det, det är många många skrifter som säger så. Um, alla människor blev så rädda för att de sa att Hallis uh, Tail would uh, The Earth would go through Hallis Tail. Och Hallis Tail hade några giftiga gaser så det var stor panik i Amerika. Det är så många såna här eh, populära historier om de blev rädda, de var rädda för kometer. Kometer har alltid varit uh, reason for panic och sådär under tiden. Kometer var så konstiga och hemska hemska Uh, och 1910 så var det, var ju i Amerika så är det historier om att de, hur människor de sålde <laughs> uh, substanser som skulle hjälpa människor att överleva uh, alltså de sålde uh, antidotes from the, the deadly gases som Halle skulle göra det, det, det var mycket, mycket, mycket med, KA och panik över kometer i, i gamla tider. De var väldigt. De skrämde människor om kometer. Och så att. Så de har mycket skrivet om detta. Och sen ja, 1910 så var det ganska bra i alla fall um, data om var den låg. Mm. Och det är, de, de de också. De stämmer med turcosium. När den var liksom precis före den försvann mellan sol och jorden och när den, den åter vidare. Ja, ja, det har jag verifierat. Det, det stämmer mm. ganska bra. Ja. Så, hur har ni fått fram så här, radien och banhastigheten på, på Hellisk Komet så att ni får in den ur Anhästigheten är ju en periodisk, äh, alltså återkommande i 25,6 år. Och, och så. Äh, äh, och så kanske du frågar om. Äh, ja, alltså hur, hur, hur stor är barnen? Mm. Ja. Det, det, det, det är det. Är, äh, jo just det. Det, det blev jag liksom mer um, säker om när jag såg uh, jag kunnat beräkna hur fort uh, åker Halley 20 metri timmen och det visade sig att Halley uh, rör sig i, i, i samma hastighet som solen mm -hmm. Mm -hmm. för att den åker uh, crosses our PVP orbit i fyra dagar. Som är precis det som jag hade beräknat. Som solen skulle göra om den åkte genom PVP. Det är lite svårt att förklara här. Men äh, ja, härlig åker i samma hastighet som solen. Mm. Alltså 107 000 timmen. Ja, det, det, det, det var... Det, det, det gjorde jag när jag... Äh, på början av, av när jag försökte få Halle in i Ekosum. så... Så kom det fram. Det är svårt att förklara. Men jag har faktiskt klarar det. att se. Och då, då, då, då kommer den här frågan fram. Kanske härlig är bara en liten bit av solen som har blivit utkastad. Mm. Och, förstår du? Alltså den åker i samma hastighet som solen åker runt oss. Nu. Uh, det kanske då är en ejecta, som det heter på engelska, en, en, en bit av solen, möjligtvis, men det, det, detta är helt uh, hypotetiskt, uh, bara conjecture, men uh, ja, varför inte, uh, uh, kanske kometer är det, bara små bitar av solen kanske, uh, som uh, är utkastade och åker i samma hastighet nu har, inte, nu har jag inte studerat kometer länge nog för inte andra kometer det blir, det blir intressant att studera andra kometer nu andra kometer, de korta till exempel enke som är bara, som kommer tillbaka varje 3,3 år det blir intressant att se vad enke man kan sätta in enke i Tarkosium mm. ja. men det, det kan ju vara så att komma hit till bitar av solen som har blivit kastade ut och åka runt uh, på deras olika sätt uh, olika barner mm. på grund av uh, jag vet inte vad jag, jag kan inte svara på allting ja, ja. Men, uh, varför skulle de ha längre eller mindre större eller mindre barn eller? Det, det kan jag inte svara på men en, en intressant fråga, jag vet inte om du har undersökt den än, det är ju att nu när du undersökt objekten i solsystemet så visar det sig att de allra flesta har ju en koppling till, till solen och följer med den då. Men har du tittat någonting Jajaja. på hur, hur det är i asteroidbältet med Ceres och Juna och de här större blocken, Jag vet <skratt> om de också visar en retrograd rörelse? att de också skulle vara kopplade till solen på något sätt. Mm -hmm. mm. Ja, men all, allting som är i våra neighborhood är väl kopplat till solen på något sätt. Mm. Uh, nej, det återstår många saker som jag skulle studera fortfarande. Jag, ja, uh, nej, jag hoppar över frågan. <laughs> så länge jag inte studerat nog, i ser det så de här asteroiderna. Ja. Men, um, ja, men så länge så har vi i alla fall kommit fram till att att det viktigaste för mig var att förstå Mars. Mars var ju problemet som Kepler hade. Och det var en stora, stora frågan. Varför Mars. Uh, uh, behaved the way it behaved. Och det är det en jag har uppklarat totalt. Mm. Ständigt. Jag menar, jag, jag, alltså, jag kan visa på det här klassen att Mars kommer tillbaka framför samma stjärna. Trots att i eh, sju eh, om, om, om, om, omgångar så, så tar den 720 dagar och i åttonde omgången tar den 546. Och det visar jag. Det, kan, det, det visar tycosium på den planetarien visar precis exakt att Mars kommer tillbaka precis rakt framför den stjärnan. Trots att det är en eh, 20 gånger som den, den, den, den behöver sju under dagar och åtta gånger behöver den bara 46 och det är på grund av den spirografiska motion den gör mm. och det är ju bara det är oförklarligt med ord, man kan bara förklara det med en animation planetarium som Patrik och jag har gjort nu det, det, det är oförklarligt Man kan inte förklara det med ord. Det är uh, en geometrisk fenomen. Mm. Ja, och det finns ju trace. Man kan uh, så att säga plotta rörelsen för alla uh, objekt och inte bara för förhärligt naturligtvis i tycosium. Så ni kan ju gå in och Titta på hur Mars rör sig. För det är precis som du säger, det är svårt att förklara. Men när man väl mm. ser det så... Mm. Mm. Ja, så... Det, det, det, det är lite frustrerande mm. att snacka om detta. Ja. Så jag är alltid lite sådär... Lite... Äh, när vi ska snacka om detta på... När vi gör detta nu, de här opodcasterna, så är det alltid lite frustrerande att inte kunna förklara riktigt... Uh, ja, vi, vad får... vi har gjort, ja. och... Nej, vi får vi får sätta oss och, och göra en screencast helt enkelt och visa lite bättre bilder. jag vet jag har en en kompis som skottar väldigt mycket på det. Ja ja, vi vet vi vet <laughs> Efterfrågan. Vi är upptagna. Men, Men jag kan ju berätta om en annan frustrerande sak, eller, eller absurditet, om man nu ska prata den här Newtonska modellen som vi var inne på förut. Så det får man väl göra, för det är ju den som. Som gäller idag. Uh, jag har bara tänkt på det här med. med uh, Binärstjärnorna. Eller de små stjärnorna. Och dess massa. De så kallade neut neutronstjärnorna. Som måste ha en, en, en uh, absurd hög massa. Mm. Vet ni nej, uh, det, var, det. var en grej som fick mig. Att uh, typ ramla av stolen. Eller sätta morgonkaffe i halsen. Eller vad det mm. nu är man säger. Mm. Mm. När jag fick veta det. Vet ni hur mycket Mercurius varierar sin hastighet i sin bana ja, ja, ja. när den gör en omlopp ja, ja. ja hur mycket Ja, 34% procent, liksom. ja, 34% procent. Mm. en stor eh, en, en planet eller en, en, en måne som nu mer rimligen är det är kul att jag upptäckte detta för dig själv jag hade upptäckt det länge sedan jag trodde ja, det var ja. klart för dig Ja, men nej, du, nej, du, ja. du, du menade att jag upptäckte det nyligen. Ja, alltså, jag har upprepat detta så många gånger. Ja, ja, ja att varför men alltså, man kan inte sätta sig i de alla detaljer. Och sen så är det, nej, varför saktar det, de ner ja, men, så hemskt mycket? Det är ju fruktansvärt det ja, alltså, <laughs> uh, här skillnaden. Jag kan prata lite. Men... Uh, Jo visste jag har ju fattat det att liksom, ja, planeterna varierar i sin, eh, sin hastighet i mycket. de här barnen, som de ska ha i modeller i den newtonska modellen, och det känns inte särskilt rimligt att, de att planeten skulle gasa och bromsa. Men här är just 34%, och det som är lite roligt också. Det är det att när man går in och tittar på Wikipedia och så där och läser om Arkurus, så, så hittar man oftast bara medelhastigheten. Man får mm. gräva lite för att få fram mm. den här maxhastigheten på 59 km per sekund och minimumhastigheten på 39 km per sekund. Oh. Men man hävdar, och det är ju alltså förklaringen till det, det är ju det att om man då antar att, att jorden rör sig runt solen va, för, att, mm. för att positionen då på Merkur ska stämma i förhållande till... Eh, Eh, jorden då mm. eh, till oss så måste merkurius hålla på att gasa och bromsa på det här hysteriska sättet då för att det ska... <laughs> Ja men tänk dig kometer då kometer är, jag tror det är ännu större skillnad än Ja. kometer ja. det är Nej. mer än 34%. Men ja, det är det, det som man säger. Alltså, ju närmare de här planeterna eller kometerna kommer närmare jorden, snabbare åker de och så är längre bort de är och åker och de det, det, det är vad man säger. Mm. Det är vad man tror nu idag. Mm. Och det, det menar jag är ganska orimligt. Mm. Ja, har ni någon så. koll på ungefär vilken periodicitet det kommer intressanta kometer att titta på? För jag kommer ihåg slutet av 90-talet så kom den här Hale-Bopp som var ganska, spekt var ju ganska spektakulär då. Hale-Bopp. Ja, ja. Vad har man kommit fram till för periodicitet på den? Har ni någon koll på det? Jag har inte ännu börjat på Hale-Bopp och andra det, det, det, det, det, det It's coming. Mm. It's uh, on the table. It's, um, det är på min lista av uh, further research. Mm. Further research. Um, det är ju är någonting ganska nytt för mig. Tack <laughs> <laughs> <laughs> för det, Patrik. Så... <laughs> mm. so, men det, jag, tror det, jag tror det kommer att stämma. Alltså. Kom inte är inget annat än mindre objekt som går runt i helt cirkulära banor och men alltså spirografiska banor, uh, spiral spiralbanor. De, de snurrar runt. Uh, och den snurren de gör är lika wide vid som tvåaj alltså det är alltså the distance between uh, the, the, the, the, the diameter of the sun's orbit det mm. är mitten av solens områdsbana gör så so att alla objekt som åker runt oss har, har samma uh, width vad heter det på svenska? Bredd. Bredd, ja. ja. Mm. Nu kan du se på något jag... sätt att ifall kometerna, om du, om du har den här tesen att det är från en utkast från solen, då roterar solen mm. åt det hållet som kometerna då skulle färdas. Ja, lakten. absolut. absolut. Mm. Du, du, kan, du kan gå på det kan se om man titta. Eh, du kan föreställa dig att solen åker då alltså, uh, uh, anticlockwise mm. ja. och så tänker du dig oh, nu, nu, nu, nu blir det ett utkast från solen och så kan du se hur härlig har bildats ja? hur härlig åker den den kastas ut och så gör den oh, for some reason åker den upp alltså, i det hållet som den åker på i andra andra kompeten som åker andra hållet mm. fungerar det också Oho. det börjar beror på i vilken tidspunkt de blev utkastade det börjar beror på vilken tidspunkt de blev utkastade. utkastade och då kan de åka i olika directions mm. antingen på en sida eller den andra sidan av solen Mm. Ja, det är ganska fiffigt så man måste lägga sig in det och på det noggrant. Det, bägge saker fungerar. Det kan vara, alla kometer kan vara utkast från solen, det bara beror på precis när de blir utkastade. Mm. Mm. Ja, det är intressant uh, hypotes mm. Mm. om att, att kometiker skulle kunna vara utkast från, från solen, ja. Mm. Ja, nej sen jag satt och tänkte på det också. Alltså vilket eh, fantastiskt år det har varit för eh, Tikkos forskningen och vi har ju alltså det har hänt väldigt mycket det här året liksom att eh, den här mm. tykosium 3 det blev liksom riktigt bra och så man kunde börja jobba ja. med den och du har kunnat bekräfta massa saker med hjälp av den, alltså mm. de yttre planeternas banor och att de faktiskt ja, ja. stämmer perfekt med, med retrograderna mm. och, och så vidare och sen så har vi ju haft en del väldigt bra faktiskt Diskussioner med eh, ja, bland annat en, en astronom. Och, och det har ju varit väldigt mycket eh, hårda ord och, och massa liksom smädande och så vidare. Då, vilket ju är naturligtvis väldigt tråkigt, men det som är, har varit väldigt bra och, och, och roligt är ju det att vi har inte kommit fram några konkreta eh, vetenskapliga argument mot de här sakerna det har inte varit något det har inte kunnat skjutas ner på något sätt liksom, Nej. och sen är det ju roligt också med den här oerhörda dualismen och dubbla standarden då, för att mm. du har en astronom då som hecklar tyckosmodellen för att Mercurius råkar ligga några grader fel vid ett visst tillfälle enligt officiella uppgifter som jag nog ifrågasätter en hel del mm. alltså, eftersom Merkurius mm. har en väldigt märklig bana och sen då mm. eh, så, så säger man ja nej det kan inte stämma för det hittar Mercurius jaha okej okay. men hur har vi det då med, med Halis komet i de, de här andra mm. planetarna då Ja, det, ja men den stämmer inte men det, det gör inte så mycket det är inte om det liksom nu titta på det här istället nej men så när du så när du får sluta rättat mm. sen är det samtidigt också så då att i eh, tykosium och tykos så, så att säga fuskas det absolut ingenting och med att inte fuskas menar jag att vi har bara konstanta hastigheter mm. och cirkulära banor i de här andra planetarierna modellerna- där kan man ju faktiskt... Ja, jag vet inte om man ska kalla det för fusk då. Man gör ju inte det utan man kallar det för, för perturbationer- och äh, äh, Kepler's lagar om äh, planetörer. Mm. Att, att pla planeterna får ju bromsa och gasa mm. lite sådär- när det behövs då. Va? Mm. Och, och, och, och man lägger ju in de här justeringarna lite överallt- så att det ska stämma med observationerna då- Ingenting av detta eh, förekommer ju i tyckos och tyckosium utan modellen som sådan är ju busenkel alltså. Vi behöver inga, inga justeringar. Det är det, det, ja. som som ja, det viktigaste ja, du ordet med. som du sa nu. Det viktigaste ordet som du sa är justeringar. Det är justeringar som de gör hela tiden med perturbation theory. Det är så lätt då att säga att ja, vi gör lite matte här och så gör vi att det stämmer med vad vi ser. Uh, det, det är så som Kepler jobbade Kepler gjorde ju bara matematiska beräkningar av vad hans master Tycho Brahe gav honom Tycho Brahe tittade gav honom datorna och så tog han datan och så förvandlade han datorna till någonting som kunde stämma med kopenikanska teori så det är ju bara matematiska uh, mathematics som man kallar det Mm. Som uh, Capri gjorde. Och uh, nej, det vi har inget sånt. Vi har bara konstanta hastigheter. Helt runda uh, barner. Så och, och det, fungerar, det fungerar så pass mycket att jag, menar, jag kan och, och sen, sen bevisar Taikos som också Taikos bevisar alla de här små irregularities. Till exempel The Great Inequality. Inequality. Som var en stor fråga. Alltså Jupiter och skulle då inte möta varandra. De mötte varandra på olika sätt som de inte förstod. Det är förklarat av faktum att jorden rör sig 1,6 km Mm. Det är så mycket som förklaras av bara den enda faktum. Jag menar, jag skulle kalla det faktum, sorry. Att eh, jorden rör sig 1,6 km. Den rör sig 14 036 eh, km om året. Och den lilla rörelsen gör att parallaxerna av kärnorna är väldigt små. Att eh, vissa eh, relationships mellan planeter är väldigt små. Man kan inte förstå dem. De, gång efter gång. De, time after time har jag äh, beräknat ja, lite matematiskt också. Att det är faktiskt våran lilla rörelse som förklarar alla de här små... Och, och den, den största problemet är ju månen. Månen äh, sägs i alla böcker och, och all, hela astronomi community agrees on the fact that the är is the biggest problem. De har aldrig förstått varför månen gör sådana här konstiga variationer. Och tycker bra, he, försökte du förklara, det, gjorde jättebra framgångar där. Men jag menar att det är, små, det är jättemånga olika. Parameter som de säger att månen har Libration, mutation Det där, det där, det där Det förklaras helt enkelt Med att vi åker runt Med månen i en ring Och det gör så att det blir lite Alltså när månen åker På en sida av jorden och andra När solen är på en sida Och den andra Det blir små, små, små ändringar eh, In relation till the stars Mm Okej okay? Nej, så, och det är ju skälet till också då att man, man får läsa ibland då va? att ja, månen den håller ju på att sakta in och är på väg bort från oss och så vidare, va? men Nej, det är mm. nog inte så att, att månen skulle uh, variera sin hastighet över några decennier mm. och så vidare. Utan det är ju det att vi förstår inte. Förmodligen så är det ju så med den, att den här. Eftersom vi rör oss i förhållande det. till stjärna tillsammans med månen. Så hamnar månen lite fel då framför en stjärna. Den, den förefaller inte vara periodisk i förhållande till jorden, då eller ha en konstant hastighet Fast det har, jag det har gjort. den ju då. Jag har gjort teckningar för att, för att visa det. Jag har gjort teckningar för att ja, visa det. Ja, ja, just det. Varför detta händer. Oh. Jag tror de teckningarna är, är ganska förklarar ganska bra mm. um, varför de här små variationerna händer. Mm. Så ja, jag har faktiskt I've covered that. Mm. Det är det. Nej, och det ju frid i sinnet också för man behöver inte oroa sig så mycket för när man säger att ja, månen den saktar in på väg bort och jordens <här> rotation håller väl också på att sakta in, många ja, just det. man antar då eftersom man inte förstår varför uh, stjärnorna eller uh. ja. De menar att jordens uh, uh, har håller på att bromsas att, att, att, att mm. gå, à, gå ner nej, det mm. är inte så tack och lov <laughs> Thinking, vi stoppar det, det är inte så, det är bara en illusion .美味? det är för att gregorianska kalendern har gjort så att solen åker lite för långt till vänster, det vill säga eastwards vi låter solen åka historiskt. Och det, det, det, det, det, då ser det ut som solen kommer saktare uh, in alignment with the sun. Det är bara en illusion uh, created by the um, inexact Gregorian calendar. Mm. Jag vet inte om det är klart för både du och Martin. Det är bara Gregorianska kalendern som gör att de säger att jorden sakta ner. Och att, uh, att, att månen uh, åker bort från oss. Uh, det, det är bara det Det är bara en illusion Illusion mm. av siffror Man har gjort en, en kalender som inte Följer med Själva rotationen Av hela systemet mm. Mm. <laughs> Ja, nej det är fascinerande men vi får väl börja runda av. Jag, ja. jag har en sån här... Ja. Jag ska gå och betala mina huslån. Imorgon höll jag på att säga, jag måste gå till jobbet. Man är en ja. låneslav. Så ja, det alla inte, andra... Det, det är inte så långt. Men jag ville bara säga en grej också. Eh, till lyssnarna som jag hoppas har... Eh, har eller kommer att plocka fram. Eh, eh, tykosium och titta lite på den. Om ni, om ni slår in eh, dagens datum. Det vill säga... Ja... Eh, om ni slår in januari, 1 januari 2020 mm. och börjar titta lite där så kan ni se skälet till att uh, Venus uh, <coughs> lyser som en juvel i himlen här i Sverige ja. just nu. Ja. Uh, för det ser man här för att då är det ju så att, att, att Venus ligger så att säga i en snygg vinkel mot solen och är full i förhållande till oss då va? Mm. Så att... Äh, nej, det är lite roligt. Man får en annan kontakt med, med astronomin och förut så var det så där bara, det är någon stor... Det är någon väldigt stark stjärna där, liksom. Mm. Mm. Nej, men det är så... Det är, är, är starkare stark, De här dagarna är starkare också. Ja, den lyser i, i mm. Rom också, ja. Mm, ja. Ja, det är fantastiskt att titta på den. Mm. Mm. Ja. Yes. Ja. Okej. Oh, Okej. Okay. Okay. Yes. Men, ska vi ta och tacka av uh, Lyssnarna då uh, ja. så, Tack för att ni har lyssnat Och hoppas att ni hade behållning av här Programmet liksom de andra Så mm. Hörs vi igen Hej, hej. Mm, yes. vi. Okay. Tack för Bra. att ni har lyssnat mm. hej, hej. Tack, tack. tack, tack, tack. brought the baby to the windowsill to see a bit of heaven shoot across the sky the one and only time daddy saw it fly it came from the east just as bright as a torch the neighbors had a party on their porch daddy rocked the baby mother said amen. Hey, when Halle came to visit in 1910 Jackson was a real small town And it's not every night a comet comes around It was almost eight years since its last time through So I bet your mother would have said amen too As its tail stretched out like a star dust streak wrote about it every day for a week you wondered where it's going and where it's been when Halle came to jackson in 1910 daddy told the baby sleeping in Dream a little dream of a comet's charms, and he made a little wish as she slept so sound. In 1986, that a wish came round. It came from the east, just as bright as a torch. She saw it in the sky from her daddy's porch. The seven descent, as it was. Back When Halle came to Jackson in 1910